Jó reggelt! Jó reggelt! Ő lejárt a világ épp hogy életreket. Sok mindenre ad alkalmat az, hogyha az ember beteg lesz. Amikor ébred, mikor a a tipikus esete annak, amikor az ember azt mondja, hogy um, sajnálja az apropó de. Ma 2018. február 6-a ked van, és a pontos idő 5 perccel múlott reggel 7 óra. két telefonszám nulla hat és nulla még egyszer nulla hat 8 -9 -9 -9 -9 és nulla Mitől félsz? Ma 2018. február 6-a ked van, a pontos idő 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a KFJ minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia a János 14 évében aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Mi? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Mondok valami Hát nem nagyon tudtam tegnap éppel dolgokat csinálni, felkeltem, kimentem a füldőszobába, és visszamentem az ágyhoz, ez a körülbelül 20 méter, talán annyi sincs, önmagában elfárasztott. Az influenza természete már csak ilyen. Nem volt olyan könyv, ami ne lett volna nehéz. Bámulta a tévét. Amikor kényszerű szabadságra mentem 2017 márciusában, akkor előbb az és utána a hírtévé is szerétejtette, hogy meghívjon engem műsorvendégnek abba a blogba, ahol a műsorvezető Róna Jegon, illetőleg Kálmán Olga újságírókkal beszélget meg az napi témákat. Mondok valamit, ha Az első alkalom talán azért volt fontos, mert egyáltalán azt éreztem, hogy létezem egyáltalán. Engem, ami 2017 februárjában történt fent a hegyem. egy tízes skálán tízesre megrázott, és azon kevés dolgok közé tartozik, amit önökkel az elmúlt Lassan egy évben, egy tízes skálán szerintem kettesenre beszéltünk ki. Azt mondják meg nekem, hogyha van a saját dolgunk, már pedig ez az, akkor hogy a vidös frászkonyhova fordulhat elő, hogy ezt kettesenre beszéltük ki? téve, hogy én hosszú ideig tartózkodó voltam, ami nem azt jelenti, hogy ne lehetett volna kérdést feltenni. Minden esetre az önök kitartó figyelme és érdeklődése hát alulról vert a lécet. Hogy ez baj-e? Tök mindegy. Ha baj, akkor baj, ha nem baj, akkor nem baj. Ez volt. Én csak azt tudom önöknek mondani, hogy a mi együttműködésünkben, vagy abban a módszerben, ahogy én misort készítek, vagy élem az életemet, nem jellemző. Legutóbb a tévéfelvétel kapcsán volt némi konfliktus, ennél sokkal többet nem fogok mesélni, mert nem akarok, és belső emberekkel beszélgetve érzékeltettem, hogy bár volt velem össze, mert velem megint csak a problémák lesznek, és akkor egy meghatározó ember azt mondta, hogy hát nem elég János, hogy milyen jó a nézettséged, és akkor arra gondoltam, hogy vajon maga a nézettség, vajon a hallgatottság az önmagában mit igazol vissza? Hiszen engem is meglepett ezeknek a tévéműsoroknak a nézettsége. Mégis azok a problémák, amelyeket megéltem, azokban ez a nézettség semmilyen módon nem volt megoldás. Tehát azokra a dolgokra, amelyek konfliktust okoztak nekem, hát ezek nem voltak eszközök. Ezek a nézettségi adatok, hogy én ezekhez érdemben hozzá tudják nyúlni. Amikor annak idején elkezdtem a Kejfej Jancsit, épp úgy nem tudhattam, mint a Kalipszó Rádióban, hogy az én gondolataim bárkit is érdekelnek. Aztán kiderült, hogy igen, van érdeklődés az iránt, amit mondok, amit persze nem kell összetéveszteni azzal, hogy egyet értenek-e velem az emberek, mert ez két különböző dolog. Az, hogy valaki odafigyel valaki, és egyébként meg is fogadja azt, amit mond, az két különböző dolog. Hozzátéve, hogy az egyikből nem fakad a másik, hozzátéve, hogy mindenki eldöntheti, hogy melyik a fontosabb. Én állandóan a kettőt együtt akartam, most van először olyan pillanat, amikor képes vagyok már belegondolni abba, hogy milyen elengedni a másodikat, de hát azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy hát kink keserves a vállás. Tehát, hogy hallgatnak és nem hallgatnak rám, beleértve, hogy tízes kellene, tízesre fenntartom a tévedés kockázatát, tehát nem gondolom magam tévedhetetlennek, de ez iszonyatosan megvisel. Az is foglalkoztat, hogy az ezzel kapcsolatos párbeszéd miért alakult úgy az elmúlt időben, ahogy alakult, de mindent nem akarok megfejteni, már csak azért sem, mert nem tudok rájönni. Csak jelzem azokat a felvillanásokat a képernyőn, amit a műszerfalon látok, és amit valamiféle a normálistól eltérő működésre utalnak, és felhívom rá a figyelmüket, aztán, hogy kezdenek-e vele valamit vagy sem, ez az önök dolga. Nekem alapvetően az a dolga, hogy én ezt jelezzem. Sajnálatos, hogy én alapvetően arra esküdtem föl, hogy az eltérésekre fogom felhívni a szíves figyelmüket. Ez önmagában egy olyan rossz dolog, ami az ember számára a szó klasszikus értelmében elégedettséget nem biztosíthat, hiszen számomra olyan, hogy elégedettség nincs, én az elégedettség is azt mondom, hogy de ott valami pityeg, hörög, izé, blincérozik, miért van az? És nem azért, mert ebben lelem örömömet, hanem ilyen az élethez való hozzáállásom. Lehetne rajta változtatni, de akkor az már nem én lennék. Elhívtak tehát ezekbe a tévéműsorokba, egybe, kettőbe, háromba, négybe, mármint, hogy két tévéműsorba voltam, egyszer, kétszer, háromszor négyszer összesen. És azt követően egyébként, hogy elindult itt a civil rádióban való lét, rájöttem arra, hogy számomra ez, hogy vélemény műsoroknak legyek aktív szereplője, egy műsorok iszonyatosan szembe tudnak menni a valósággal, sem ennek lényege néha semmi más, mint a hangulatkeltés, ami valamikor nagyon fontosnak volt nekem, de most már sokkal kevésbé. Szóval ehhez nincs kedvem. Akkor időnként csönd van, akkor lehúzom a potméterben, nem akarom őneket zavarni azzal, hogy hurutosan köhögök. Ezt így mondják, hurutosan köhög. valósz időnként elmegy a hangom de ez pedig normálisnak Az csoda egy átlabahagom ez hangom. ez a tévéműsorok csak ezeknek ezek a megbeszéljük része Ez valójában Semmi más Mint hogy előtte van 4-5 6-7, ki tudja hány beszélgetés Amelyek Zömében megpróbálnak tártszerűek lenni Vagy legalábbis igyekeznek tártszerűek lenni És valószínűleg a szerkesztőknek Az az elképzelése Hogy a műsor végén ezt feloldják Valami Hát hogy mondjam, hogy ne legyen bántó? Felhagyják valami izé. Maradjunk ezzel. Az, hogy ebben a részben egyébként tízes skálán néha tízessel szembe mennek azzal, ami előtte történt, olyan emberekkel, akik egyébként tevékenységüket tekintve, amikor éppen műsorokat készítenek, akkor maguk is az első részhez inkább tartoznak, mint a második részhez. Tisztelet a kivételnek, mert van olyan, aki csak ebben érzi magát otthon már. Sajnos ez már életkori kérdés is. Arra kellett rájönnöm, hogy ennek én nem szeretnék a része lenni. A felelőssége annak, hogy a civilapályán e tekintetben más műsor legyen, mint a többi vélemény műsor, ez az, ami az én feladatom, és ezt próbálom megoldani az elkövetkezendő hetekben, nem függetlenül, de nem függővé téve a tevékenysége mellett a nézettségtől. Egyre határozottabban tudom, hogy mit szeretnék, de van bennem valami bátortalanság a tekintetben, hogy ennek hogyan kezdjek hozzá, különös tekintettel arra, hogy ez a kabát ami rám került ebben a tévében, azért hip és hop került rám. És ha már nem fogok panaszkodni. És itt nem folytatom a mondatot. Az, hogy kiborult a Bili, az nem az én szavam járásod, most mégiscsak ezt kell, hogy mondjam. Terep akkor borult nálam ki a Bili, amikor Kálmán olga megláttam ebben a megbeszéljük részben Kálmán Lászlót és TT És akkor egyszer csak az volt bennem, hogy van 10, 12, 14, 16, ha gondolják összeszedhetjük őket, név ember, aki körbe rócsózza a baloldali tévéket vagy ellenzéki tévéket, ebből manapság alapvetően kettő van, amelyek egyébként az artszpoétikájukat tekintve, a genezisüket tekintve, a létezésüket tekintve azért nem egészen ozonos képződmények, mégis ezek a vendégek úgy mennek egyikből a másikba, ahogy az ember egyébként a cipőjét váltja. Ez is cipő, az is cipő, ez is az enyém, az is az enyém. Nem fogok semmi rosszat mondani Kálmán Lászlóra, Kálmán Olgára és Tétényévára. De azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy amit tegnap én ott megéltem, arra azt tudtam magamnak mondani, nem is azt, hogy skandalum, hanem hogy ez így teljesen értelmezhetetlen. Tehát ez a jó napot, jó napot, sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, és nem elmegy a hét, és jó napot, jó napot, sör van, sör van, jó napot, jó napot. Tök mindegy. Ezek az emberek, és ezt a mondatot nem fogom befejezni. Nekem semmi más dolgom nincs. Én ebben az időszakban nem fogok beleszólni annak a műsornak a szerkesztésébe, amit készítek ezzel fejezem ki, vagy ezzel tanúsítok olyan alázatot, amilyen alázatot én egyébként viszonylag ritkán szoktam tanúsítani. De ez nem akadályoz meg abban, hogy ugyanezektől az emberektől azért majd megkérdezzem, hogy mégis abban a vendégszereplésben, amit velem osztanak meg, abban mi lesz az a plusz, ami az összes többiben nincs. Mert ha nincs, akkor kár volt eljönni. És ugyanez vonatkozik a kejfejjöncsirő is. Ha nincs meg bennem az a plusz, ami engem oda leültett, nyilvánvaló, hogy az ember beteg, az más. Meg időnként eltömítődik a szűrő ettől, a rengeteg izétől, ami van. De erre heteken keresztül nem lehet panaszkodni, különöztekintet, hogy összesen 10 hét van még ebből a klasszikus felforgásból, amiben most élünk. Erre jöttem tegnapra. Nem arra jöttem rá, hogy elvárásaim vannak a vendégeimmel szemben. Hanem arra jöttem rá, hogy alapvetően elvárásom van magammal szemben. És elvárás van a vendégeimmel szemben. Ami a tévéműsort illeti. Néztem aztán az EhoTV-t, néztem, ha tegnap nem láttam 12, jó, 12 talán nem, ha nem láttam 6 véleményműsort, amelyek mind ugyanazt az egy témát járták körül hat különböző leosztásban hat különböző végeredményt kihozva belőle hozzáhazudva és hozzátoldva valóságelemeket, amelyek azért voltak szükségesek, hogy azok az emberek ott jól érezzék magukat és azt mondtam, hogy hát ez nem az én műfajom hogy miért megy el ebbe az irányba a média erre talán majd válaszolni fognak önök, de én nem az okát keresem hanem azt mondom, hogy nem. Én nem. És még egy dolog van. A mi együttműködésünkben ennek nagyobb a jelentősége, mint amit most megfogalmaztam a tévéműsorokkal kapcsolatban. Az, amit magammal szemben elvárásként megfogalmazok, hogy valami plusz az, ami ideültet, ami most annyiban más, amennyiben azt mondjuk, hogy van jelentősége a 2018 áprilisi választásnak. Tehát az április 8-a sokak számára ugyanolyan nap lesz, mint a 7 -e és a 9-e, de mégis meghatározza az életétüket. Nem négy évre, hiszen semmi sem pontosan négy év. Valami több, valami kevesebb. Mármint az, hogy egy ilyen esemény vagy hogy egy választási ciklus az négy év itt nem négy évre hat ki egy ilyen választás, mint ami április nyolcadikán lesz, többre vagy kevesebbre, de hosszú időn, Tehát ilyen elvárás van bennem önökkel szemben. Azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy amennyiben bennem nincs meg az a plusz, amiben önök megérzik azt, hogy mi az, ami engem ideültet, és ez nem feltétlen a felháborodás. Ez korábban gyakran volt a felháborodás. Ma egész létezik az, hogy azt mondom, hogy tegnap valami itt volt, ma nincs itt, ez hogy fordult elő, hova lett. Tehát számtalan nem stimmelés lehet az, ami az embert foglalkoztatja. Nem kizárólag az indulat. Tehát ha ez bennem nincs, akkor kevésbé várhatom el azt önöktől, hogy önökben is legyen, miközben én korábban az együttműködést néha de ezt badarmódon tételeztem így fel, önök is húzhatják ennek a műsornak a szekerét, nos nem, ennek a szekérnek a húzása az én dolgom, önök tolhatják, ebben a szóképző tovább nem fog elveszni, de ha önök nem érzik a húzóerőt bennem, akkor én elvárhatom azt, hogy önök tolják, de nem fogják tolni Ettől függetlenül. Hadd, kell, hogy el... Hadd mondjam el, hogy... Én nem tudom, és nem fogom eldönteni önök helyett, hogy bennem ez a plusz az elmúlt időben mennyire volt meg, és mennyire nem. Mennyire pótolta ezt a pluszt azok az interjúk, amelyek készültek, vagy mennyire nem. Ezek a szózatok, amelyeket önökhöz intéztem, korábban leírtam őket, most élőszóban mondom, és arra érkező reflexiók. Ezt nem tudom eldönteni. De azt el tudom önöknek mondani, hogy alapvetően az elmúlt időben egészen gyalázatosan szerepeltek. Egészen gyalázatosan. Nem annyira gyalázatos, mint a Facebook népe, amely hát konkrétan hát onnan ilyen laboratóriumi mintát lehetne venni, hogyha az ember egyébként meg akarná ismerni a rossz indulat, a keserűség, az értelmetlenségnek valami ilyen, ilyen kenetét adná fölveszi, és az ember megnézi, hogy vajon, vajon mitől lehetnek ilyenek, de ennek csak akkor van értelme, ha az ember egyébként ezt megállapítja, és tovább megy. Az ő megváltoztatásuk, a velük való foglalkozás az teljesen értelmetlen tevékenység. Ennyit tehát erről. De a betelefonálók népe. Én tudom, hogy egy rádió misért alapvetően hallgatnak az emberek. Én csak arra utalok, hogy ez valamikor egy betelefonálós műsor volt, és arra is utalok egyébként, hogy játszik könnyedséggel áttérek, bár ezek a szózatok, ezek azért arról szólnak, hogy azért a játszik könnyedség időnként azért nem játszik, se nem könnyedség. De ezt az áttsilipelést nem tudom tenni. Az a rengeteg interjú alany, az a sok interjú alany, akiket én beszerveztem, azok mindennek az áthidalására szolgálnak. De az önmagában nem egy jó dolog, ha valaki valamit át akar hidalni. Hiszen egy sor dolog nem áthidalandó, hanem, hanem tehát azt abban az értelmében a híd nem megoldás, ahogy egyébként a konkrét esetben az. Tehát, hogyha áthitalandó megoldás az, hogy interjúalanyok kerülnek olyan időpontokra, ahol korábban beszélgetések voltak, az két különböző dolog. Hogy miért viselkedik így a betelefonálók népe, én nem fogok ez irányban egyetlen mondatot sem mondani. Ez nem az én dolgom. Nekem egyetlen dolgom van, az a saját tevékenységem. És természetesen mondhatom azt, hogyha én lankat vagyok, vagy nem elég lelkes, vagy nem elég konkrét, akkor az visszatükröződik az önök telefonálásában, de hát ez így ebben a formában azért kicsit olyan dajkamesék hölgyeknek. Négy perc múlva lesz fél nyolc, fél nyolckor felhívom Elsimon Lászlót, nyolckor felhívom Mesterházi Attillát, fél kilenckor felhívom Gyurákovics Andrát, és kilenckor felhívom Hajós Andrást. Aki a felveszi, akkor lesz beszélgetés, ha nem veszi fel, akkor kilenc órakor ér véget a műsor. Most három perc, 30 másodpercük van arra, hogy bármivel kapcsolatban telefonáljanak. A mai műsor folyamán telefonokat később nem fogadok. 061 0999 és 0630 jobbulást szeretnék kívánni. Köszön. És csak kielezném a saját nevemből, hogy változatlanul számomra ön a reggeli rádió műsor. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, de jó. Oké. Okay. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Ezt szeretném mondani önnek, és kíváncsi vagyok a véreményre önnek is, mert hallgatolom Elkezdtünk a mi körzetünkben, megye 3-as körzetben egy olyan munkát, amelyikben ö, a változást akaró választókat szeretné megszólítani, és olyan ö, ember mögé állítani őket, aki ö, nem ö, ezt a jelenlegi pártos ö, kacsvaszt, meg, meg pisabirkozást próbálja meg valahogy ö, támogatni vagy segíteni, hanem éppen ellenkezőleg egy a változást akaró választókat próbálja meg ö, Érvényre juttatni, és azt gondoljuk, és ez nem egy programbeszéd, hanem egy valóban egy felvetés, mert éppen tegnap eh, volt egy olyan vita, eh, amelyikben eh, sokan megszólaltak a mi Facebook oldalunkon arról, hogy hát nem lehet más csinálni, csak egy kiválasztott pártjelölt mögé állni, és azt segíteni, hogy akkor győzünk ezen a választáson. És egy másik oldal, és én is ezen az oldalon vagyok, mi pedig azt akarjuk, hogy. Aki kéde betelefonál, azért nagyjából másfél perc után legyen tisztában azzal, hogy ha az embernek elképzelése sincs arról, hogy miért telefonál, akkor ennél sokkal több idő sajnos nem tudok a számára biztosítani. Ha ráfogad, I can't. Jó reggelt! Lehet? Még nem vagyok acélos, de nagyon igyeksz. Tézével? évvel. Jó reggelt kívánok! Megfősége és rád is. Mi volt a kérdés? Hogy cz acélos? Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem. Jó, csak tudod, hogy... Nem, nem, így nem. Így egy kultúrpajatikusan beszélget, automatikusan adodik a, a kérdés, hogyha acélos vagy, hogy ezt hogyan kell érteni. Most nagyjából nagyon gyorsan fogok olvasni, de hadar nem fogok, szerintem egy hat percet el fogok venni az életből, de föl kell, hogy olvassam mind a két szöveget, Türelmetet kérem. Döbbenetes komment jelent meg a pécsi Facebook oldalán az egyik csütörtök esti bejegyzésük alatt. A hozzászólásban egy olyan mémet osztottak meg nyilvánosan, amint több politikus köztel Orbán Viktor miniszterelnök szerepel fején vérző sebbel. A felirat szerint nincs ebben semmi hiba, a kommentelő Simó József az MSZP Pécsi szervezetének elnökségi tagjára a képre a következő feliratot írta: Keresd a hibát, én nem találtam. Gújás Gergely a Fidesz frakcióvezetője arra szólította fel az MSZP vezetését, hogy zárják ki a pártból azt a Pécsi tagjukat. Ugyanakkor a Fidesz a történtek után válaszol karácsony Gergétől, az MSZP és a párbeszéli miniszterelnöki előttjétől, valamint a a szociálista pártelzőktől, arra megengedhetőnek tartják ki az mszp hogy valaki politikai ellenfelei kivégzésére hívjon felületve, ezt kívánatosnak tüntesse, felközölt a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője. Itt szeretném ettől teljesen függetlenül, csak ez most az eszembe, most még felkéne olvastam egy írást, hogy második, aztán majd sokat fogok hallgatni, de most nem is hiszem. De ugye Baranyi Krisztinának a honlapja a következővel kezdődik, ugye, hogy Lázár János mit mondott, tudjuk, itt az együtt Bátraki a jövő. Bátraki. A Fideszes politikusokat el kell küldeni közmunkára, így nem lesz idejük lopni. De nem ezt akarta olvasni, és csak arra fölmondom, hogy mit szülnek a hétköznapok. Február 5-e hétfő Bajer Zsolt Mi különös éppen száz éve történt, száz évvel ezelőtt, 1918. októberének utolsó napján a Hermine úti Rohenvillába, Tiszha István otthonába behatolt öt fegyveres már így nincs magyarázat arra, hogy a Tiszha kirendelt csendőrséget a behatolás előtt egy órával, kinek a parancsára vezényelték el a billától. Az öt fegyveres Dobó István, István Istenem, micsoda szörnyű névazonosság. Tengerész horvát Sánov és tengerész Sztajkoszki Tibor, Hütner Sándor, Pogány Svarciózsef, Fegyveres, Csőcsérék előbb szidalmazik ezt a Tiszát, majd háromlövés Miniszterelnök holt aljött a földre. Bűkét évvel a gyáv és ajás gyilkosság után lezárott a pele gyilkosok pere, már azok, akiket egyetlen bíróság tudtak állítani a horvásnál is, például előre eltűnő volszág a szerb horvát szlovén királyságban, a későbbi Jugoszláviában kapott menedéket, is állni bennél tovább, csak úgy Kárói miniszterrel Linder Béla, az és nemzet gazember, akit maga títomarsal temettette el Begrádban 60-as években díszlövések kíséretében. Dobókorán korán meghalt a börtönben. Szajkovski egyedülként leült a 15 éves börtönbüntetését a Szegedi csillagban, majd már Kádártól kért és kapott nyugdíjkiegészítésnek hozzá munkás mozgalmi munkásság egészen pontosan azért, mert részt vett a miniszterelnök meggyilkolásában. Pogásvarc, aki patkánylázadás népiszkos a lett, a Szovjetunióban menekült Tiszav meggyilkolása mögött mindig is károly és sejtették, ám ezt igazolni, bizonyítani soha nem tudták. Ez van a történelmi párhuzam, az évfordulós egybeesés, amúgy most minden más nincs. Most itt olyan gazember, akinek legalább ahhoz lenne mersze, hogy fejbe fogjon, ugyan kérem, gyávak is patkányok szaladgálnak szerte és a virtuális világban fényképeket posztolgatnak a Miniszterelnökről aláírván, Keresd a hibát, én nem találta. Óhát oh, persze, miért is találná a hibát a fejbelőtt Orbán Bíktor fotomontázsán a pécsi szocialisták vezetőség találja bizonyos Simó József, a hamisítatlan, disznófejű, kisúr, flöccsöntött Horváth Sajnovi, Sztanykovszki, Tibor, Pogás, az József, az öröki... Igen, hát én azért a stílus mögött a tartalomra is odafigyelek. Az örök és kírhatatlan rohadt Lumpemproli friss sarjadása neki ennyit tett, hogy fejbe Orbán Viktor képeket tegyen fel a virtuális valóságba, ahol az eltársa és sikonggatnak a gyönyörűségtől a képláttán. A pártja meg kiad egy igaz, hamisítatlan Lumpemproli nyilatkozatot a gyűlöletkeltésről, így gyalogol össze az eltársakkal és a disznófejű kisúrral a reterát mögött, és aztán tényleg naponta elképzelik újra és újra kiesen, hogy miképpen lőnének fejbe bennünket az első adandó alkalommal, amikor ez újra megtehetnék. Persze miután már levagyunk fegyverezve és Kötve és semmi a védekezése pontosan ezek is így lőttek agyon a cáli családot is, ugyanígy gyerekestül, asszonyostul, szolgálóstól, vagy a sortűz után életben maradottakat, puskatusra agyonverték, és sokáig életük végéig erről adobáztak a vodkák fölött, erről a hőstettükről. Igazából itt vége is. Megemlíthetjük még, hogy lám lám, előbb a miniszterelnök, bábujának fejét rugaljuk végig az utcán, aztán gének is esznek nevezzük, vagy is az emberi méltóságától, dehumanizáljuk. Aztán kerítünk egy belvárosi megmondó embert, a legszűkebb körből, aki kimondja, hogy Orbán majd csuseszkóként végzi, Ezután kisvártatva akad majd egy Lumpempről, aki kiposztolja Orbán fejbelőve. Megemlíthetjük, de minek? Úgy sem fog semmi sem jelenteni ezeknek. És nincs is rá szükség, hogy jelentsen. Arra van szükség, hogy nagyon figyeljünk és imádkozunk ezek helyett is, nehogy egyszer a mi türelmünknek legyen vége. Én, akinek volt egy Szikretnem projektje, amiben pontosan végigkövettem az, hogy ezek a. Szóval nekem, akinek volt egy ilyen szikretlen projektje, azt tudom neked mondani, köztekintettel arra, hogy az EHO televízióban végignézhetem, hogy kiesen végigröhögik, ahogy itt fogalmazott Bajel Zsolt, ezt egy most a nevét nem tudom, az ő illet, oda ott volt a Bencsik, meg a Lovas István, ugye Lovas István volt nekem a konkrét történetem, és volt még talán a Szentesi Zöld, hogyha így hívják egy olyan televízióban, amelynek én alapító tagja voltam, egy olyan televízióban, ahol a kormánypárti politikus belétve a miniszterelnök interjút megy adni. Azt kell, hogy neked mondjam, hogy nem rajzolunk főbelőtt miniszterelnöket, és nem írunk egy jegyzetet. De, de most, János, uh, én értem ide és meg a moda a kiakasz osztani, tofán, de menjünk csak vissza a főbelőtt miniszterelnökös képet. Tehát, hogyha ha le lehetett venni a keresztület Pócsánostól. Végig lehetett rúgásni, nem nemcsak az itthoni, hanem még a nemzetközi sajtóban is. Hogyha naponta vissza lehet citálni azt, azt a lépését, amikor kiposztolta egy erdélyek által készített fotót egy disztónvágásról, ahol a, a, a, a leperzsel disztónak a, a formos bőrébe belekarcolták, hogy majd jó volt a soros és nyilvánvalóan ez egy, ez egy méretetlen ízestlen fénykép volt, és nincs rá semmi szükség, hogy ilyen módon hergeljük a magyar közéletet, vagy a közellapotokat, mérgezzük. De hogyha a Pócs János, ö, a folyamatosan lehet, lehet azért a, a akkor azt gondolom, hogy talán kettős se kéne alkalmazni, és mondjuk ki, mondjuk ki, hogy egyszerűen fölháborító dolog az. Magyarország miniszterünk, hogy függetlenül attól, hogy hogy hívják, és hogy mely párti neiben politizál. De demokratikusan megváltoztat miniszterekről, hogy ilyen fotókat posztoljanak, ilyen kommentekkel. Tehát azért ne, ne, ne, ne. Tehát, nyilvánvalóan, ha nem a folyamatosan alapot rá, akkor a baj esélye ilyen tartalmú uh, uh, politikát. Maj, majd csak... szólját, ha befejeztetnél, akkor majd mondom én, de most szívesen hallgatlak. Nyisan ott, hogyha beszél de nem, alapvetően nekem ez a problémám, hogy így kettés mércével Most azok a, a hivata, rú, hivatásos lettek meg megmondó emberek, akik politizisztikák sorában, és mindenféle értelmiségi tir, tirádákban elemezték Pócs Jánosnak a Facebookos os beérdését, azok miért hallgatnak? Miért csak az egyik oldalról osztanak? Te, te a múlt héten is azt vártad tőlem, hogy bizonyos legyen legyen a, legyen a kormánynak is, vagy a kormányparti politikának is mondjuk, hogy elkültső irány mutató megnyilvánulása és mit is ezt kéne várni, hogy hogy a, a, mind, mindegyik oldal egyaránt de a demokatás normákhoz és a és és ne lepújjon, mint szarag ne Pócsános lemondott? Nem mondott le Pócs János. Nem mondott le Pócs János, de a kettőt nem is lehet szerintem. szinte És Simó József de most... az MSZB-ben? Várjál, először is. Nem mondott le Pócs János, de ne... már, most, már most kezdjük a, a dolognak az egybemusását. Pócs János, országysi képviselő, egy erdébe készített szerintem is szerencsétlen és ízléstelen fotót posztolt az oldalára. És egyébként e, e, rosszul érte föl, hogy hol van a poénnak a határa. Igazad van, azt kérdezem Miközben, miközben, Itt... miközben tegyik hozzá azt Ugye azok, akik ebből nem nemzetközi sajtóból ügyet csináltak, azok nyilvánvalóan még azt sem tálalták, hogy nyelvileg uh, milyen kettős értelme van okay. a, a, jó. a soros szó. Jó, igazad van. Azt Ugye? kérdezem tőled, hogy Pócs János a szónak abban az értelmében, hogy a nyelvi játék és mindez benne volt, bocsánatot kért? Én ezt nem, nem követtem figyelem, mert tegnap is mellett ültem a bizottságú, és vele pár szót. Uh, sok mindent tudnék mondani, a Pócs Jánosra csak azt mondja, hogy egy véres szájú. Uh, és rossz és rossz Én nem mert... mondtam, hogy véres szájú. Attól, mert... Én nem mondtam, hogy te azt mondtad. De... Én mondom most. Én azt tudom neked mondani, hogy az az egy fotó annak az átvételéből valaki nem lesz véres szájú. Az egy rossz vicc volt. Hogy mennyire rossz vicc, ne elemezzük. Le kell mondania? Nem feltétlenül. Bocsánatot kéne kérnie? Nem. Igen, nem, igen. kiáltok mellette a pártársai? Igen. Azt mondták, hogy ez itt az MSZP-nek és az ellenzéknek valamiféle összeesküvés egy olyan emberrel szemben, aki erre nem szolgált rá? Igen, nem, igen, nem, nem, igen, nem. Az én igazságérzetemet ez zavarja. Nincs kettős mérce. Teljesen igazad van. Kettős leléptetés van. Ami pedig Bayer Zsoltat illeti, akire az én szüleim azt mondták, hogy vérszagra gyűl az éjjivad, tehát azért azt kell, hogy neked mondjam, és ugye én valamikor beszéltem itt a bajerrel, tehát ezt most nem, nem úgy mondom, hogy ugye vele beszélgetek, hogy aztán neki üzenjek, de azért én, aki ugye tegnap ezt meghallgathattam, ebben a sajtóklubban, ahol egyébként ott a többiek ezen nagyon jól szórakoztak, azt kell, hogy mondjam neki, hogy fizikai erőszakban, nem vagyok erős, de verbális erőszakban vagyok olyan, mint ő, és hogy az igazság melyikünk mögött van, az majd az Isten eldönti, mert az Orbán Viktor kevés. Jó, én én nyilvánvalóan ezt, ezt felesenem, is látom, hogy, mint én nem láttam a tegnapi nézsart. De nem az, kell, hogy lássad, elolvastam a szöveget. Ott már... Ijatárt akkor, kormány tegnap, ez, amit, most, olvastam, nem egy publicitikában idézett, a tegnapi Ó, hát ez annyira jó publicisztika volt, hogy teljes egészében ismertették ezt ebben a sajtóklubban. Jó, ja, értem, értem, értem. Tehát ezt beolvasták a televízióban. Nézd, én, én nagyon sokat gondolkozom azon, hogy egyrészt, hogy tehát hol van... Elnézést, Már Laci, lesz, Laci ide figyelj, Laci, jem. te nekem még Laci vagy. Újra és újra kéjesen, Ugye azt mondja, ugye hosszú mondat, Neki ennyi jutott, hogy fejbelőtt Orbán Viktor képeket, a virtuális valósában az eltársai sikatgattak a gyönyörűségtől a kép láttál, a pártya, meg kérde egy igazi hamisartatra, a lumpenproli nyilatkozatot a Csak ezek itt nagyon hangzatos jó mondatok, az tartalmuk, tehát a vitrai azt mondja, hogy erre iszik a vendég. De hogy ennek konkrétan mi a tartalma, azért a sokkal alacsonyabb, bukamagasságban van, mint hogy egyébként a szóvirágokkal meg van valósítva. Így vigyak be az eltársakkal is, a disznófelű kisural a reterát mögött, is nem is ért. Nem, tehát semmi értelme nincs csak nagyon jól hagzik. És aztán tényleg naponta elképzelik újra és újra kiessen, hogy miképpen lőnék fejbe bennünket az első adandó alkalommal, ugye egy magyar nemzetes újságírók fejberúgása, itt már másodpercek alatt előkerülhetnék én, tehát én ebben már érintett vagyok lefelé, még nem vagyok megjegyezve. Mi, amikor ezt újra megtehetnék, persze, miután már le vagyunk fegyverezve és gusba vagyunk kötve, és semmilyen esélyünk a védekezésre, pontosan ezek, Magyarul Simon József, és így lőtték agyon a cári családot is. Figyelj, Laci, van olyan, amikor az embernek az agyát annyira elönti az intulat, amikor jön. Én nem tudom egyébként, hogy a magyar időben van-e olvasó szerkesztő, tehát azért arval megvádolni Simon Józsefet, hogy ő lőte agyon a cári családot, azért ez már a Ludas Maty színvonal. Most azért el kell tudni dönteni, hogy Ludas vagy Stadov. Kikérem magamnak, a kurva életbe. És teljesen igazad van. Ne gyűjjenek össze a Pócs Jánossal szemben. De valaki szóljon a baljárnak, hogy fogja be a száját, mert egyébként valaki majd meg fogja kérni a kezét, hogy ezeket a szavakat azért óvattal. A szó veszélyes fejve. Semmi olyasmit nem mondok, amit megbánok rá. ott van a teljes szikretmen történetem, amelybe megfizettem a szó fizikai és pénzügyi vonatkozásában. Jó, János, csak ugye most független attól, hogy én mit gondolok arról, hogy a Bayernnek milyen a stílusa. És nem csak a stílusa, hanem milyen, milyen a tartalma. Én nem tőlem várod azt, a, mint ugye múlt héten is azt hátod, hogy valaki majd a kormány részéről szólaljon meg. Mondjuk én most csak Laci, lányom, figyeljél, ég, én, én nem tudok... nem tőlem várod azt, hogy a Bayernnek, Laci, Laci, hogy, Laci, hogy, hogy pillanat, egy írjon. Egy, egy percet mér? adjál nekem, jó? És aztán... Laci, egy pillot. nem tudok aludni, mert beteg vagyok. Láttam valami orosz videót, az orosz videóban a következő volt. Valamilyen csatornában, aminek hihetetlen esése volt, állt egy kutya teljesen megrémülve. Valaki, olyan volt ennek a csatornának a partfala, hogy ott nem lehetett visszamenni, ha valaki ott lejött, azon fölmenni nem tudott. Valaki lement a kutyáért, hogy övé volt -e a kutya, azt nem tudom, de lementérte, kiszedte a közepéről, és próbált fölmenni a partra, ahol egyébként három ember a szó fizikai értelmében összekapaszkodott, ugye az első ember megfogta a korlátot ott a szélén, és a másik két ember pedig nyújtotta a kezét lefelé, de egy ember hiányzott. Tehát amikor ez az ember megpróbálta a kutyát feldobni nekik, de nem sikerült, és aztán vártak három vagy négy percig, amíg valamelyik járók elő hajlamos volt arra, hogy beálljon ebbe a láncba a Laci, én erre várok. Hogy valaki legyen, aki negyediknek odáll, annak érdekében, hogy a kutyát onnan ki lehessen hozni. Nem ezt tőled a... várom el. de bár én csak azért mondtam ezt János, mert ugye. S elnézés ezt, ha bár, bár, bár, bár, a Nem, a nem, nem, nem, de, nem de, de egy fontos dolgot szeretnék mondani. Tehát, ugye, ha, ha például én megszólalnék, mint a Kutatási csak korábbi elnöke, Fideszes Soroszögyi képviselő, valamikor egy egy irodalmi lapnak évek, évek hosszú éveken kezdte a főszerkesztőjét. Tehát van közben van a sajtódolgoz. Ha én megszólalnék, és azt mondanám, hogy na hát, ezért és ezért nem helyes bajárnak a, a, a megszólása, akkor azok tapsolnának elsőként, és mondanák, hogy na végre, akik egyébként, amikor ezt nem, nem ilyen súlyú kérdésben, hanem egyszer csak néhány sajtó szakmai dologban, mint a bizottság elnöke véleményi állítottam, akkor azt mondták, hogy ne pofászott bele a független működésébe, csak akkor éppen a véleményem az ő érzékesügyeket szértette, és nem az ő álláspontjukat támasztotta alá. Tehát azért, ez is, csak azért ez is kettős mérce. Arról már ne is beszéljünk, hogy cígnázba járó emberként, aki korábban számos kritikát írt, amikor egy színházigazgató kérdésére egy népszem közti beszélgetésben kifejtettem a véleményemet, hogy szerintem mi volt a baj az adással, és hogy annak milyen egyébként történeti dimenziói voltak, amelyekkel nem tudok egyetérteni, egy történelmi drámáról van már. szó, szóval, mármint az, az interpretációjával nem tudok egyetérteni. Akkor a következő társadalmi uh, gyakorlatilag kiprédikált engem a színházból, hogy hogy micsoda a dolog az, hogy politikusok beleszólnak a, a művészeti autonomiába. Miközben ő kérdezte a véleményemet, és azt gondolom, hogy egy politikusnak Na pláne, van valami köze a, a kultúrához, ugyanúgy lehet legitim véleménye színálni az előadásról, mint, mint bárki másnak, vagy mint egy, egy, egy hivatásos kritikusnak. Arról már ne is beszéljünk, hogy ők kérdezte a vélemény, nyilván azt fán, hogy azt mondom, hogy ez az előadás is nem megvéssik előtt. De is semmi más nem mond az, mint hogy az a foglalkozás, amit, amit te üzöl, akár az enyém kockázatokkal jár. Nehogy már az, hogy Ez, ennyi korábbi titulusod volt, megakadályozzon téged a bélemény Nem is akadályoz meg. De mégis megakadályoz. Nem, valami, de szándékosan nem akarok bélemény De mi az a szándékosság? Mi motiválja a. ezt a szándékosságot? Figyelj, legutóbb a Farkasházi azt mondta a, a tévéműsorban, hogy az Orbán Viktort hogyan kell nem elba, hanem Szent Ilona szigetére vinni, és akkor Jaj, ne, hát hogy? Ne, ne, ne legyen, ne legyen ő, korrát György, effekt, azt kérdeztem, hogy mégis ezt hogy kell érteni. Arról, ne, arról nem beszélve, édes öregem, hogy neked halvány lila gőzöd nincs arról, de halvány lila gőzöd nincs arról, hogy mekkora nyomás van rajtam az ügyben, hogy én ugyanúgy járjak el a jobboldaliakkal, mint ahogy egyébként a... a tehát, tehát, hogy van egy ilyen csapaszellem, egy ilyen csordaszellem, hogy nehogy én már kívülálló legyek, azért, mert nekem vannak Járj jár el ugyanúgy, és én azt nem is gondolom, hogy máshogy jársz el. Vitatkozva van a néppárt. Épp hogy nem járok el úgy. Tehát, hogy ott van egy, van egy. Tehát én abban a műsorban arról beszéltem, hogy van egy kis hazugság, vagy nagy hazugság, vagy hogy egyébként az ember. Eh, én azt tanultam annak ide az apácaiban, hogy ha rossz a levezetés, akkor az ember egyes kap, de arról volt szó, hogy egy demagóg kormány csak demagógiával lehet leváltani. Meg azt mondtam, hogy lehetséges, de akkor legalább ezt beszéljük meg, hogy ennek a végeredményével tudjak azonosulni, de ebben, ebben erre, erre esélye esése volt. Nem vagyok hajlandó egy baloldali csordaszellemet magaménak vallani. Egyetlen egy dolgot vagyok hajlandó magaménak vallani, hogyha egyébként képes vagyok a belső hangomra hallgatni, és többé, kevésbé értelmes, értelmetlen mondatokat mondani, mert ha a belső hangomra hallgatok, akkor az értelmetlen mondataim is egyébként egy bizonyos szám után valamiféle értelmet mutatnak. Nem akarok megfelelni. Miközben egyébként, ha józanul gondolkodom, akkor meg akarok felelni. Neked, az Orbán Viktornak, a Gyurcsány Ferencnek, de leginkább anyámnak, a franc nyava kurságot akarok, abban a rövid időben, amíg élni akarok, az igazságérzetemnek akarok megfelelni, és amit eddig nem kellett emiatt bitó alá menni, nem tartok attól, hogy Orbán Viktor diktatúrája engem bitó alá vinne. Hát akkor ne is tartsál, már a gondolat is abszolút. Hát erről de, van szó. De, a, de az, el, az előzőről tudod még annyit, hogy e, mielőtt felhívtál, előtte a konstruálót hallgattam, és éppen a gréczi is az Ékháztövi -e volt, volt interjú, aki az szintén nagyon sűrű dolgokat mondott. A, de a... nyusszipofan, figyelj, mindenkire rá kéne tenni egy izét egy, egy, egy, egy, egy ilyen arat. Tehát, ha azt mondod, hogy a Gréci Zsolt is De ilyen, nem. akkor nem fogok megnyugodni. De miért, miért, miért, miért, miért kell rátenni, miért, mikor fog a fenger föcsögni? Félreértesz, nem rád a Grécire, hogyha ott is ugyanezt hát, hallottak. A, a, a, a Gréci... Tényleg, szóval, azért kikérem magamnak. De csak elkeződést. azt is hogy a számoknak a büveleben hirtelen nem fogom azt gondolni, nagyon sokan lesznek, akkor majd egy szájkosárgyárat kell csinálni a szó virtuális értelmében. De azt gondolod el, hogy ebben a műsorban, amiben egyébként visszautaltak arra a Pesti, srácok polbít műsorra, ahova én elmentem, ami szintén, nem tudom, meg lettem szólva, a nem tudom, hova tartozók által, hogy nem megyünk el Pesti srácok eseményre, miközben én is értem, úgyhogy nem megyünk el, most meg úgy gondoltam, hogy elmegyünk helyet fogok tudni állni, vernek akkor legfeljebb hűsi halál fogok halni, nem vertek agyot, és felmerült az, hogy legyen egy Gönc Árpád megálló az Árpád híd helyett, és tegnap sikerült ugyanebben a beszélgetésben azt mondani a Bayer Zsoltnak, hogyha ki lesz írva, hogy Gönc Árpád, akkor leveri a Göncöt, fizikailag. És hogy azon gondolkodtam, hogy ez így normális? És nem a, nem a, nem a Bayer ellen. Én azt gondolom, figyelj, Sose fogom elfelejteni. Egyszer elmesélték, hogy egy pitbullt hogyan tudtak leüteni úgy, hogy leöntötték hidegvízzel. Én néha azt gondolom, hogy a Bayernrel semmi más nem kéret lenni, mint leönteni hidegvízzel. Beleértve, hogy a Bajernek, vagy a Lovas Istvánnak, vagy baloldali kluboknak, tehát le lehet mást is mondani. A farkasházit, vagy a fialát, ha az úgy tetszik, ha éppen ilyen volnék. Remélem nem azok mind valami politikai erőt képviselnek politikusok helyett hangulatkeltésben, hogy aztán a politikusok aztán nem tudom a szekértábor logika alapján tudják élni a további életüket Hát azt hiszem hogy ebben van valami, amit mondasz már mint, mint, mint abban hogy, hogy bizonyos mínimok és bizonyos újságírók azok abszolút a politikai szerepet visznek megjövők is vannak amelyek párt szerint vagy pártlogika mentén működnek, én, én, én ezt ezzel, ezzel egyet tudok érteni. Ez egy szomorú jelenség különben, és a magyar nyilvánosság torzulásának az egyik, egyik egyértelmű lenyomata. Most egyébként visszatérjük erre a... Figyelj, egy mondat. Igen. Ebből a szempontból az újságírók egyébként a tévedés minimális kockázatával, vagy maximális kockázatával nagyobb mértékig torzulnak, mint az, a politikusok. Igen, én azt gondolom, hogy ez igaz. Főle, főle de de de olyan meg... fel, mert olyan feladatot látnak el, hogy olyan munkát végeznek, és olyan módon, ami nem lenne a dolgunk. De nagyon nem. Hát akkor, de, de, de miért? De a politika ugyanakkor nem szól rájuk? Azt mondja, hogy ez nem az én Na, száján, és való, de, de hát, nem az három, én érdekem van ellen, Hogyan is szóljon rájuk? Tehát tényleg, hogyan uh, szóljon rájuk? Hát, uh, én két-háromszor kifejeztem ezeket a védelményemet, aztán mit kaptam a magyar sajtóban? Hát tényleg. Hát de, Laci Birnek, nem, nem, nem az, aki adja, de, hanem aki állja, állítanak az nincs se, De nincs is, ez lesz semmi baj. Akkor én ne hivatkozz rá. De nem, mert attól még a jelenségről kell beszélni. A nem jelenségről, borogatlak. igen, de figyelj, te leszel kék zöld folta, majd borogatlak. Jó, oké, okay. meghozom nekem meg levest. De tényleg, és ugyanezt megkapja a baj nem a bőr, is. Nem a bőrt, nem a figyelj, nem, nem ment el a józan eszem. <laughs> És azt én való, a Gréci de Grécinek elment de pontosan tudom, azt nem hallottam de figyelj, én pontosan tudom, mert ismerem az effektet tehát ismerem azt, amikor az ember beleloválja magát, és valójában már a lendület szól belőle a Bajer é egy ritka okos fiú, de rendszeresen túllövi magát ismeretlen okból és miután alapvetően ez az, amivel őt azonosítják azt gondolja, hogy ez az ő márkja, holott nem ez az ő trédmárkia de valahogy mégis ez van elhitetve benne. És nem olaptalanul. Hogy van-e jelentősége? Figyelj, nem tudok rá válaszolni, hiszen elmeséltem talán neked, hogy kifelé jövve abból az utcából, ahol én laktam, esett a hó és két autón is volt horogkereszt, és azon gondolkodtam, hogy nekem meg kellett volna állnom és leszednem róluk. Nem Már hogyan, hogy a hóba beleotulja? Igen, igen, igen. És azon gondolkodtam egész nap, hogy én baj, jól cselekedtem, -e, vagy sem. Ugyanez van bennem, Laci. Hidd el. Ugyanúgy, mint hogyha lejted az, a zsebkendődet, nem gondolom, hogy taknyos vagy sem. Az első dolgom az, hogy automatikusan reflex lehajolok érte. Mhm. És nem azért, mert ember vagyok. Baszd meg, ne hogy tényleg. Nem vagyok szentember. Ezt alusíthatom. <suh> viszont Nem csak, nem csak viszont... hogyha be, be, Tehát sose lesz változás, hogy egyébként ezt így hagyjuk. Csak Igen, papulunk ebben, arról, ebben ha változat nem Ebben igazod van. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz, hogy az előttünk két hónap a kampányban, és arra is kíváncsi hogy utána tud-e változni a közbeszéd. Tehát túl tudunk lenni bizonyos témákon és problémákon. Én nem látom annak okát, hogy mitől változnak. Bánáltási időszak, főleg, hogyha ha teljesen szalályosan, törvényesen lezajlik, és egyébként marad a jelenlegi kurzus, tehát uh, akkor, akkor uh, mondjuk uh, valószínűleg nyugalmat kell is hozzon. Figyelj, amikor legutóbb találkoztunk, akkor ugye a kormányi fó előtt, mert akkor te találkoztál az, a koreai bizottsági tagságot okán az új koreai nagykövettel, akkor én láttam egy pillanatra a miniszterelnököt, és azon gondolkodtam, hogy vajon soha az íg a világán nem jut-e az eszébe, hogy ő látott engem, nem tudom, hogy oda jön hozzám jósági kérdés, nem ez a fontos, de hogy ott várnak az emberek, a kormányinfóra még nem kezdődik el. Figyelj, ha én lennék a miniszterelnök, soha nem leszek. Lehet, hogy egyszer csak Brahiból azt mondd, oké, bemegyek, megtartom a mai kormányinfót. Nem tudom, mert ez, ez nem csak, hogy a szúbálás egymással tudod, meg a kontaktus nekem mindig eszembe jut azokról a szerencsétlen kormányörök, akik már nem lehet, hogy nem kormányörökök, hogy régen még volt egy kuckó, beállhattak a kossutira eset az eső, vagy amikor az ember kinyitja ott az egyes kaput, akkor ott áll a huzatban, hogy muszáj, hogy így legyen. Nem azért, mert én vagyok a Ferencpápa, pápa, nem vagyok a Ferencpápa pápa, csak Teréz anyase én vagyok. Csak nem tudom, hogy kifelé jövő a betegségből hirtelen megszállt valami, ami átmenetleg nem volt bennem, aztán biztos, nem, hogy ki fog Figyelj, én egyetlen egy dolog miatt beszélgetek veled. Egyrészt, mert szeretek veled beszélgetni, másrészt, hogy legyen belőle valami, ami jobb a világnak, hogy az micsoda, te nem tudok válaszolni, ezek hangzatos szavak. Tudod, mit néztem tegnap Mit? Megnéztem újra a cinema a Paradiso filmet. Láttad? Látom nagyon régen. Nagy Nagy a Én is 20 éve láttam, 8-8-as a film, és valami nosztagikus hangot vett rajtam erőt, és azon gondolkoztam, hogy lehet-e érdemes-e bármilyen módon a múltban menekülni, akár olyan módon, hogy a saját gyerekkorunkban a saját gyerekkorunkat idehez és a saját gyerekkorunkban menekülve ez nem tudok hozzászólni. de ha megnézed a, a lépcsőházi történeteket az Isabel Üperrel, akkor azt tudom neked mondani, hogy a végén egy olyan szerethető filmet látsz, hogy magad is elcsodálkozol rajta. Jó. Lépcsőházi hát, történetek. Nagyon érdekes színésznő az Isabel Üper. Nagyon. Nagyon. nagyon. Ez egy párizsi lakótelepen zajló, egészen elképesztő film. Most láttam azt a filmét, nem itt eszembe a címe, amiben egy uh, egykori eurovíziós második helyzet énekes nőt alakít, aki aki beleszeret és egy egy egy élelmi, gyárban dolgozik kicsi munkásként is beleszeretem nálánál. Jóval fiatalabb jóval jó a és ez a az, az az érdekes hogy hogy 60 valány évesen alakítja ezt hihetetlen egyébként, hogy hogy hogy, hogy 10 évet Nagyon érdekes. Még egy utolsó dolgot arról, amiről mi beszélgettünk. Valamkor 2004-2005-ös történet volt a Secretment történet, ahol én egy verset komolyan véve, ugye az arról szólt, hogy ha mindenki úgy beszélne, amilyen Lobas Istvánnak a kommunikációja, akkor hova lenne a világ? Három hétre rá a panni, és elindult egy egészen elképesztő hadjárat velem szemben, amit egyebek közt, de leginkább Pokorni magyarázott el nekem, aki azt mondta, hogy a politika mezeire tévettem, és ennek megfelelően jártak el velem, de hűs nem csinálnak belőlem, mert az nem a Fidesz érdeke, mondta egy ellenzéki periódusban egyébként, ahol még bőven Gyurcsány kormány volt. Megjártam az ügyészséget, minden volt. Tehát figyelj, ha egyszer odaadnám annak az aktáját, nyolc centi. É, és nem mutatlak velem, még D. Horváth Gábor volt a főszerkesztő helyettese a magyar nemzetnek, amikor néhány hónappal ezelőtt valaminek kapcsolni sajtó helyreigazítást kértem, amit nagyon készségesen lehetővé tett, és mondtam, hogy ha már így alakult neki abban a, az abban a történetben elévülhetetlen érdeme volt, azt mondta, hogy hosszabban fogok ülni a börtönben, mint a bencsik, és ott fogok megrohadni, hogy ezt már minek kapcsolatban, mondta, hogy valamit ért, megtámadták a bencsiket, és akkor én voltam a baloldali bencsik. Na, a dolognak az a lényeg, hogy mondtam, hogy akkor találkozunk és beszéljük meg, hogy annak idején mi volt. És akkor mondta nekem a déhorvát, "Jánoska, Jánoskám, én boldogan leülök veled, de én semmire nem emlékszem. És legyen ez egy ilyen képletes vége az egésznek, tehát mint a tanúban, amikor azt kérdezi a virágeltást, a pelikánettól, hogy, hogy, hogy ők hiányzom maguknak, és azért azt mondja a, a pelikáner, hogy azért virágeltás ez erőteljes túlzás, szóval, hogy el tudnám enélkül képzelni az életemet, beleértve, hogyha az ember lesrefut, akkor, akkor lefújják, de... Még egy mondat is utána tiéd lesz az utolsó szójoga. Az, ami egyébként politikailag, vagy kommunikációilag ilyenkor történik, sajtóklub, de lehet bármilyen műsort mondani, még ha az enyém olyan, akkor az is jön, korrigálok, ha utólag ha szükséges. Nem esik le semmilyen gyűrű a kezemről. De a boxban ezt hívják belharcnak. A belharcot egy bizonyos ide után a bíró szétválasztja, mert az nem ökölvívás. Nálunk a belharc az olyan mértékű, hogy abban már nincs újságírás. nem tudok mit mondani az utolsó szolgál, csak hogy sajnos ebbe egyetértek fel. Jó, de... Jó, hát érted, azért mégis csak abszurdum, hogy azért, mert a boxnak olyan nemzetközi vezetése van, mint amilyen azért kikerüljön az olimpiáról. Én is így gondolom, ezt történetesen szomorúan olvastam. Én nagyon szeretem a boxot, úgyhogy... És, és azon sportok közé tartozik, amire nem tudják azt mondani, hogy nem média képes sport, hogy ne lenne izgalmas, és ne lenne mert ennek kellően gyors, pörgős, és hát ugye azzal, hogy a, a, az olimpián csak három menet van, tehát ezzel nyilvánvalóan elég gyorsan le is lehet bonyolítani, nagy veszteség lenne. nagy veszteség. Köszönöm szépen a rendelkezésre, el, és is. folytatjuk. Szia. Köszönöm, viszont első hallották. Nem vagyok még teljesen acélos, úgyhogy ezt hallod a hangomban, de már jövök kifelé. Jobulást? Igyekezni fogok. Gipszed? <gül> Tulajdonképpen a férfi ötözőben. <gül> Bocs, igen, elleszették már, most már kezd alakulni a kezem. Működik? Még nem minden irányba, de igen. <gül> Néztem azt a videót, amit közzétettek a pestis rácok. Egyrészt nem szabad elkésni. Még a kicsit elmagyarázod. Ja, nem tudtam, hogy akkor van a program. Tehát ez egy ilyen utolagosan ugrott be a Tehát ez nem, nem volt előre tervezve. És azt már nem tudtam módosítani a saját menetrendemet. Úgyhogy ezt csak így tudtam megoldani, ezt előrejeleztem. Formai kérdés. Tudom, nem vagyok az édesapát se, és görögi se vagyok. De ilyenkor tedj azt a rohadt telefont a ja, fényképet csináltam az eseményről, és kitettem a. Az könnyen lehetséges, a... de miközben beszéltél, azt lehetséges, de. de miközben beszéltél, végig a kezedben volt. Hát arra nem emlékszem, de most már is úgy vagyok vele, hogy használom, ilyen kommunikációs Rendben van, képzés. akkor legyen a fületben fejhallgató is, és akkor elhiszem. Akkor tök jó, olyan leszel, okay. mint a lányom. Na, na látom. Csak nem fogok rékának szólítani. Na, na látom. Azt mondjuk jó. Hát Men... úgyse hallgatok, csak azért. Megvanom a belőnyem, és tehez beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Aztán volt, aki felvetette, hogy ez valójában nem szemfélybesztése, ugye mi nem sokkal előtte beszélgettünk, talán két nap telt el a két esemény között, hogy valójában ez a megegyezés ez már korábban megszületett, csak ezt az eseményt választottátok ahhoz, hogy bejelentsétek. Ez így volt, és ha egyébként igen, akkor ennek van a -e jelentősége, vagy sem? Valamivel előbb megszületett, ez nem titok, tehát csak ilyenkor a politikában mindig jó valamilyen eseményhez kötni, és Zoltán Kézoltán javasolta, hogy, hogy lesz egy ilyen Veszprém eseménye, ami, ami alkalmat adhat erre, hiszen akkor van média nyilvánosság is, van hallgatóság, egy ilyen kvázi évértékelőszerű beszélgetést tartott ott Veszprémbe, és akkor ez így jó ötletnek tűnt, hogy, hogy akkor ez legyen az alkalom, amikor, amikor egy kicsit formálisan is ezt be lehet jelenteni. Ugye én meglehetősen sok videót nézek, sok eseményen vagyok jelen, de sokkal több videót nézek, mintha eseményen vagyok jelen, sokkal a lenne, fordított lenne az arány, de az nem férne bele az életembe. Az a hölgy, aki először felszólalt, és érdeklődött a sarlók kalapás felől, majd a nép előbb tud utóbb meg tudja, hogy miről van szó. Én először azt hittem, hogy ő ott egy résztvevő. Először én is. Csak később, amikor volt a kezében egy mikrofon, és kiderült, hogy arra meg rá van írva vagy és különböző olyan mondatokat mondott neked, szóval az jutott az eszembe, hogy lesz, legyen -e az újságíróknak kamarája, vagy sem, én ez jelen pillanatban nem tudok hozzászólni. De hogy valamiféle etikai megegyezésre kéne jutni politikusoknak és sajtónak, hogy milyen formában ezt ne kérdeznél, fogalmam sincs, de hát az lassan nehezen lesz nélkülözhető. Hát, hogyan én nem nagyon lepődök ezen meg, mert korábban a kampányban többször én szembesültem már ilyennel, hogy botankor amikor elém álltak egyszerűen, és, és elzárták az ember elől a, a, az utat, a, akkor éppen még a Hír -nek a valamelyik riportere volt, vagy volt, a fölötték, majdnem a mert vagy engem úgy rohantak valami répen utánam. Tehát, szóval valahol tényleg kellene, hogy ebben legyen valamilyen, hát ilyen mennyit élési norma, vagy én nem tudom, hogy mondjam. Tehát én értem, hogy őt azért küldték oda. Jó, csak én tényleg Attila, szívesen től. meghallgatnám az ECHO televízióban azt, amikor valakit útra bocsájtanak, és egyben azt mondják neki, hogy figyelj, bízz szó, bírt szóra a mesterházit bármilyen módon. És akkor figyelj, hát akkor két várra fektet és azt mondja, hogy mesterházi úr, én nem szállok le magáról addig, amíg nem válaszol a kérdésemre, és még az is lehetséges, hogy akkor megadod magad. Majdnem így volt itt is, mert e, tulajdonképpen, amikor akartam kimenni a teremből, Láttam. akkor a, a, beállt az ajtóba, tehát alig fértem e, kitőle. Hát, Ráadásul, ez, hogy ezek a jeletek és azért is sűrűsödni nagyon... Fog és a kampányba, e? Sűrűsödni fog a kampányba. Igen, ugye, e, ugye ez azt váltja ki, hogy egyébként az arra fórumra érkezők, azok odaszólnak a riporternőnek, mert ők ugye nem miatt jöttek. Ezt is rögzíti az e televízió és valójában kiderül, hogy kézoltán Zoltán és ellenzéki csapata, hát véres, véres a, a jobboldali újságírók megharapásokán a szájuk. Hát igen, még amikor mentem el, akkor még azt is hallottam, hogy kiabálta a hölgy, hogy ahogy mellette aztán gondolom kiléptek, vagy jöttek ki össze, volna vannak jönni az ajtón, akkor, akkor a gondolom lehet, hogy a hölgy egy picit odébb nem lökték, hanem hát hogy kimentek, elsodorták, vagy valami is pont, hogy most meglökött. Tehát, hát látom, igen, igen, az igen, az igen, az igen, arra, igen. Ugye az egész arról szólt, hogy hogyan lehet, uh, hogyan mozta a hírt közölne esetleg kellemetlen a, a Fidesznek, nevezetesen, hogy uh, egységes ülőben van egy támogatás, egy ellenzéki képviselő mögött veszélyben, ez azt jelenthető, hogy megverik a, a, vagy megverjük, így mondom, inkább a Fidesznek a, a jelölkét, hanem ugye valamilyen botrányról kell hírt adni, és akkor ők tulajdonképpen legyártják ezt a, ezt a hírt, azáltal, hogy olyan helyzeteket ered, alakítanak ki, ami, ami hát utána ilyen színben tüntethet. És utána, ugye az összefüggésben tettek. van azzal, hogy egy Orbán Viktor által kibocsájtott levelet euh, telefirkál az interneten kész Zoltán, és van köztük a telefirkált izék között euh, Sarló és Kalapácsi is, és akkor elmennek az Echo TV dolgozói, és arról készítenek interjút, 56-osokkal és más veteránokkal, hogy valójában Kéz Zoltán mennyire alkalmatlan a közéleti szerepre, miközben én is azt ajánlanám a Kéz Zoltánnak, hogy ne rajzoljon sarlót és kalapácsot, de engem ugye nem zavar, de vannak olyanok, akiket zavar, és nehéz lesz ilyenkor őt kimenteni. Én az egyetértek, tehát hogy mondjam, ez egy ilyen, gondolom, ironikus. Hogy mondjam, megjegyzés már itt tartunk, a, a, Attila, a Az ugyan, mert el... a mai politikának hol a fügyben van a humorérzéke, mert én nem találom? Hát, eléggé elveszett, néha úgy, úgy, úgy nyomokban felelhető, valószínűleg ez egyébként személyfüggő is, hiszen általában is valakinek jobb a humora, van, akinek kevésbé. De nekünk például, te ismered a Szakács Lászlót, aki az MSZP frakciót a helyetteső, egy jó, jó humorú... Tudod, ez a viccnek kevés tréfának sok. E, igen, de ő, ő ezt úgy ügyesen szokta általában alkalmazni, akár sajtótájékoztatókon is, vagy a beszédeibe. De valóban, valóban egy kicsit olyan kiveszőben van ez. Régen ennek egy ilyen félig meddig szimbolikus alak az a Kunce volt, aki szintén ezt ügyesen alkalmazta ezt a... Jó, ma már nem jönne be az lehet, de akkor ott szerne volt helye meg értelme, vagy úgy helyén volt, így mondom. Akkor jó. Ugye én első volt Lászlóval beszélgettem hosszan a pécsi szocialistának a fejlővéses fotójáról, valamint Bajer Zsolt egynapi jegyzetéről, ő szóba hozta Pócs János, én azt mondtam, hogy oké, okay, rendben van, nincs kettős mérce, ugyanúgy el kell járni, nem kell a képviselőnek lemondani, de elnézést kell kérni, és aki egyébként ilyen, polgár, vagy ilyen politikai gerjedelmekre, olyan vezércikket ír, mint amilyet írt Baj Zsolt, annak szólni kell, hogy el ez egy kicsit túl sok, főételnek meg egy kicsit kevés, szóval ez, ez ebben a formában nincs jól. Amiről elmondta az összes titulusát, és mondta, hogy őt milyen módon szólnák meg, hogyha ebbe beavatkoznék, meg mondtam, hogy hát ezért ilyen módon az ember sohasem fog semmit se tenni, mert egyébként mindenhez van valamilyen közé, és akkor valami olyan fogják, összefüggésébe fogják tárgyalni a történetet, amiben neki az kellene lenni, miközben egyébként evides módon kéne cselekedni. Szóval én, aki itt a betegségemből kijövve egy nagyon rövid idej meglátta megláttam a napfényt a saját e, e, horizontomon, hogy nagyjából mit kéne képviselnem, én azt tudom neked mondani, hogy én ebben a játékban nem szeretnék részt venni, és ez van, akkor már vagyok annyira öreg, meg pénzem van, én utazni fogok, rohadtul unatkozni fogok. Tehát én amit csinálok, szeretek, de az, hogy valaki e, állandóan megbetegítse magát, vagy eljön a körzeti orvoshoz, hogy doktor úr, hogyan lehet meggyógyítani, azt tudom mondani, hogy fiam magának semmi baja, maga a jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon nem úgy szedírnád ki. Jó, csak azt tudom neked mondani, hogy tényleg, e, tehát, hogy, hogy, hogy nem tudom. Tehát e, ki lehet adni egy nyilatkozatot, hogy őszintén sajnáljuk, ez a pécsi ember, akinek neve is van, Simó József, nem tudom. Tehát, hogy egyfolytában a másikkal, tehát, hogy a, hogy a Pistige visszarugott legyen, ez, ez nem normális. És végig ez van. Nézzé én azt látom, hogy a Fidesz nagyon-nagyon érzékeny, amikor velük történik valamilyen amikor pedig ők tesznek, ugyanily vagy, vagy nagyon hasonlót, akkor pedig észesen veszik. Én ezt mondósítom, én nem gondolám, hogy ennyire érzékelek, szerintem ennyire de. eljátszák az érzéket. Hát óriási az a, a különbség. Attila de, ami óriási. Kívülről látszik, ami, kívülről látszik, az ilyen ami kívülről látszik. De azért e nekem a... volt személyes tapasztalatom, és azért láttam, hogy ez belülről már kosszá, korán se gondolják annyira komolyan. De a színészi teljesítmény, az maximális, mert én nem is játsz, jártak a szent király utcában, vagy a vasúcám. Ez meg egy játékos és akkor mennyi perkőzik ott, meg mennyit színészkedik. Ugye a túlszínészkedik, akkor kap egy sárgát, ha meg ügyesen csinálják, akkor meg megkapja a 11-es és góló belőletet. Valószínűleg ezen a logikáján van ez. Én is azt gondolom, hogy ez nem jó irány a politikai közbeszédbe semmilyen formában sem. Ebben ugye ez ugyanolyan közös erővel lehet csak változtatni, mert, mert előbb-utóbb, ha az egyik fél nem hagyja, akkor ez automatikusan rákényszeríti a másikat is egyre durvább hangemben kritizálja, vagy szóljon a, a másikról. Nekem volt egy nagyon jó pofa példám. Volt egy nagy rendezvényünk az arénában még jó pár évvel ezelőtt. Meghívtam a horvát miniszterelnököt ott, a ilyen főbeszélőnek. Amikor elmondtam a beszédét, utána jöttem én, én is elmondtam beszédét, tehát azt, amit én ott mondtam, és amikor leültem vissza mellé, akkor azt mondta nekem, hogy Tatila, ilyen kemény szavakkal illetitek, vagy ilyen jelzős szerkezetekkel titizáljátok a, a jelenlegi kormányzatot. Igen, hát, ez, hát így, igen. Mi, mi a gond vele? Hát azt mondja, ő is megpróbált ezt korábban ott Horvátországban. Na, akkor ő annyit kapott a sajtótól, kritikát, hogy így nem lehet ebben a stílusban, többi. Én nem rá, mert azt mondtam, róla a nap, azt fogják mondani, hogy én mennyire hova voltam és, és nem, nem keményen, még keményebben kritizáltam Orbán viktor vagy éppen a, a kormányát. Tehát, hogy nagy a különbség stílus és stílus között, ami egy-egy országban meghonosodott a politikai közbeszédben, szerintem Magyarországon ebben másban is, de ebben is egy kicsit talán rosszabbul állunk. Itt mondjuk még nem verekednek a parlamentben a a, a Ebből a szempontból is egy pozitív. egészen kiváló választás a karácsony. A karácsonyról én azt gondolom, és én most egy szóképet mondok, és remélem nem nagyon rossz, olyan, mint innálom még mindig olyan a karácsony, mint egy embernél, akinél szívátültetést hajtottak végre, és hogy olyan szokták mondani a szakzsorgonnal, még nem döntött el a szervezet, hogy befogadja az új szervet, vagy kilöki azt. Én ezt élem meg most is. Hát egész egészen biztosan más stílus, de ugye az a gond, hogy körülöttünk... Nem csak a stílus politikai... mindenben, tehát hogy, hogy ez egy idegen test, de szüksége van rá az msp nek Ja, most így értem. Én nem, én most kommunikáció szempontból nem, mondtam, nem. hogy én hogy, hogy értemben én is helyvelközben próbáltam, hogy próbálok más stílust vinni, mert szerintem a politikai kultúrában is kell valamilyen változás. Persze sok minden mással együtt, de az tény is való, hogy a folyamatosan háborúra épített politika az, az mindig ugye még A háborúval a... sincs gondom, hogyha az egyébként kívül, tehát a külső felek számára valamilyen módon megmagyarázható cél érdekében folyik. De az a háború, ami itt van, az szintisztán olyan, mint a farok Igen, de, de Az az akkor... amerikai film, hogy ugye elterelje olyan albániai eseményekre, hívja fel az a figyelmet, amelyek nincsenek is. Igen, de ez csak akkor igaz, hogy amikor mi jó úgyért történik. Én mondok neked egy Igen. példát. Kim voltunk, amikor az Obamát megválasztották jelöltnek, akkor a Párt konvenciójára el tudtam menni. Megkívánc kaptam, és akkor Sárlótba sétáltunk az utcán, a helyszín, az Elváros stadionba. És az úgy nézett, hogy az utcán, de tényleg több tízezer demokrata, és a tömegnek a között, tehát az utca közepén állt néhány republikánus. És ki az, az abortus ellenességről tartott táblákat és hangos beszélővel beszélt, ki valami egészen másról, volt, aki csak republikánusok táblát az egyébben Fox News-os hangszoróval ment, ugye az ott egy kinti republikánus párthoz kötődő hírpor vagy hírcsatorna, senki egyetlen egy szót nem szólt be nekik, ez a szétnyílt a tömegottal voltak, majd új szó, őről összezáródott ott is mentek tovább, és este esetleg le tudtak ülni egy, egy sör mellett, megnézni az ogalma aki nem fért be, és akkor az egyik kritizálta, a másik meg, meg dicsérte, de nem volt belőle, nem tudom érte, de semmilyen olyan <hül> személyes atlózítás, gyűlölködés, vagy bármi rendőröknek nem kellett közbelépni, tehát, hogy valahogy ez úgy tetted nekem ez a, ez a kultúra, hogy más gondol valamiről, egy pártról, egy közéleti témáról, de ez nem, nem szakítja szét sem a családokat, sem a barátságokat sem a, a társadalmat, egyszerűen másképpen látnak e, dolgokat, és ez úgy békében tudnak egymással, egymás mellett élni, megpróbálják veszelni, a meggyőzni a másikat, és a jó vita után úgy vannak, hogy na, hát akkor ez esetleg nem sikerült, vagy elismerik a másiknak az érvelésének egy részét, szóval, hogy és nekem ez ez az érmény, hogy tennyesen ott meg lehetett nem, mert rossz magyarországon is lenne valami esni. Hát igen, szerintem is, de ennek az esélyét én a jellegi események kapcsán hát, kevéssé látom. De igen, egy utópia. Én Jó, volt. csak azt akarom neked mondani, hogy és ez csak össze kell, összefüggésbe kell hozni a betegségemmel, amiben ugye ugye magam is ki voltam ütve nap, néztem a tévét, és néztem a 64 vélemény isort, amely mind ugyanarról a témáról szólt, és azt gondoltam, hogy hát ez már nincs semmi. Tehát erről már nincs mit leszedni, már hozzá költik az eseményeket, mert már dögonállom, hogy én ezt nem akarom, hogy a saját műsoromat ki kell, ki kell tudnom találni, hogy az miért legyen külön, mert egyébként ugyanebből még egyet legyártani, teljesen érdektelen, akkor is, hogyha az a legnézettebb. De azt kell, hogy neked mondjam, hogy az ön cél a legjobban. És nem az, hogy valamiről eltereli a figyelmet, mert nem tudom, miről tereli el a figyelmet, ezt nem tudom neked megmondani, de hogy rengeteg más dologról lehetne szó, amit én nem tudok itt megnevezni, azt tudom. Három pont. Áruld már el nekem, hogy szegény Fodor Gábor most lukra futott, vagy nem futott lukra, amikor az MSP elnöksége 12 egyarányban arányban leszavazta, hogy befutó helyen kapjon helyet. Tehát akkor, amikor beállt ebbe a közösségbe, akkor ő ezzel tisztában volt? Vagy ezt tőle kell megkérdezni? Mert, mert, igen. Tehát Pont tegnap nem, nem voltam. Nem volt a menőkségülése, mert anyukám rosszabbul járt, ott neki is eltört a kezet, csak szegének meg kellett operálni, és ez tegnap történt meg. Úgyhogy... Mindegy, mindig legyen valakinek kipsz a gyógyulás. gyógyulást. Hát igen, nálunk sajnos, és neki most már ez azért egy kis nagyobb tortúra. Gyógyulás. Nálam oh. Köszönöm szépen, nálal nála jártam, úgyhogy nem ez tudom, fontos. megmondom, hogy valamire szintén. utána uh, járok, de ne most nem tudom. Ugye szobaton lesz kongresszus? Igen. igen, igen. Ja, jut, jut eszembe, hogy éppen valaki mesélte, hogy csak olyan fura, ugye nem is értettem, mert ugye én voltam Fidesz frakció karácsonyan, és gondoltam, hogy az MSZP-nek nem volt, mert kiderült valaki mesélte, hogy ő volt, hogy én most már annyira a Fideszesnek vagyok elkönyvel, vagy az MSP meg se hív ilyen karácsai nem mintha ingyen kaját akarnék, de régebben még meghívtatok. Én, én, is egyszer, én sem voltam megkívva rá, ugye nem... Jó, tudom. akkor figyelj, akkor majd karácsonyan két kettesben találkoztam. Én megkívnak, ő egymást megkívjuk. Azt mondjad meg, hogy... De csak a kongresszusra jutott az összömből. Nem, mert a, a, a Gulyás Gergely mondta azt, hogy miért nem mentem el, és mondta, hogy volt valami kongresszusi esemény, vagy valamilyen Fideszes esemény, és mondtam, hogy nem kaptam meg, és akkor legközelebb meghívtak, és úgy hogy ezt milyen kulturátan is lehet intézni. Hogy ugye azt mondtam volna, hogy, hogy a párbeszéd három helyet kapna a közös lista első húsz helye közül, azt nagyjából lehet sejteni, hogy hanyadik helyig biztos, mert itt ugye úgy szerepel, mintha az első húsz lenne csak biztos. Mennyi a biztos? Vagy mennyi tűnhet biztosnak? Mindig úgy fogom azok, hogy, hogy ha választási Igen, győzelemre hajtunk. tehát Igen. Én nem tudom értelmezni ezt a 20 25-30-35, hogy ezt akkor lehet értelmezni, hogyha azt mondjuk, hogy 55-60 körzetet egyénibe meg kell nyerni. Ugye hát az alap az, hogy a választókerületeket kell megnyerni, olyan a választógi rendszer, hogy tulajdonképpen az dönt el mindent. Úgyhogy onnétra kezdve meg, meg, értelemszerűen egyrészt egy csomó ember a lisztáról készít, meg először mindig mondátom ott a leggőmi közelből. Hát, mivel visszakertő lépjek, igen, úgy döntöttem, meg döntöttünk közösen, ezért igen. Igen. Hát sokan vagyunk így, mert hogyha 60 vagy 58 között maradt az mszp nél a többi a dk nál van még egy-két szüfetben, akinek a javára visszalépett az MSP. Tehát tulajdonképpen a körzetek felében nincsen MSP s jelölt. Most úgy értem, hogy volt, de. Az együttműködés miatt, az összefogásokán ennyi áldozatot mindenki meghozott a siker érdekében. Úgyhogy ezek a lépések azért történtek, hogy választási győzelemre jussunk, nem pedig arra, hogy egy más kérdéseket. Jó, csak nagyon halkan mondom, hogy győzelem esetén így vereség vagy a fogalmazás nem győzelem esetén úgy, azért valamilyen módon majd kell csinálni egy elszámolást karácsonyal és a párbeszéddel, mert karácsony és a párbeszéd a választások után szerintem nem maradhat úgy, mint ahogy előtte volt. Hát ezt nem akarnám véleményezni, tehát rendben, van, akkor nem én tele. ezt értem, de mégiscsak a ti nászi van szó. Okay, van, rendben van, ettől még nem Oké. Okay. rá, hogy... Én nem is fel, könyörgöm, nem feljogosítani, amikor azt mondom, hogy törődni kell, az nem feljogosítás. Ne, hát Gondolot, hogy, én... hogy egy szövetséges rendszerben az ember ötször meggondolja, miről mit mondna, hogy aztán megint úgy járjunk, mint az Eko Tvésföldi én... el tudott. Tehát... Igen, figyelj, tök jó, hogy mi ilyen szövetségben nem vagyunk, de ennél többet gondolunk egymásról. Figyelj, a szövetséget akarsz kötni velem, én nem kötök a el szövetséget. Előre megmondom, nekem a mostani is el... jobb Ez jobban én tetszik, Nem se akarok igényelni, a te politikában ezen... Olyan, Jó, ott, politikával e, nem fog bemenni, tehát ne aggódjál. Mint egy, kicsit, mint a munkahely, vagy nem tudom, hogy mondjam neked. Tehát, hogy a közügyek intézésében... Oké, okay, hát akkor van, van itt még egy az Zuhany híradóban. Figyelj, ez a Lévai Katalin, ez valami... Figyelj, ez, tehát én most már elfáradtam. Tehát most már nem is tart, figyelek oda, hogy mit mondok, de azért igyekszem bemaradni azért a komilfóság kategóriájába. Figyelj, ez ultrakász. Ott mi zajlik? Hát azt mi se értsük, mert ez csak megjelent, hogy ő... Pontosabban nem értem, hogy miért pont a 14. kerületet nézte ki magának, valami hasonlítom, mert sok idős ember él. Hát valószínűleg más kerületben is él sok idős ember, mert még vidéken is van olyan választói körzet, ahol sok idős ember él. Most ehhez képest az egyik olyan körzetet lőtte ki magának, ahol ugye egyéniben győztes MSZP-s képviselő van. Ráadásul ugye időközi választás is önkormányzat is 50% fölötti eredményen nyert meg a, a, az MSZP-s jelölt. Hát Figyelj, van, van, van, van egy kampány újságja, ami egyébként a ruházati kiskereskedelemben utazó Jan-Xian kereskedelmi KFT-hez kapcsolható, amely tavaly januárban alakult székhelye a 21. keretben van. A cégbíróságon elérhető adatok szerint a cég lakkiadással nem foglalkozik, a hivatalosan megadott e-mail címére írt levelét a HVG-nek kézbesítetlenként küldték vissza. Ennek az egésznek nem lenne jelentősége. Én egyébként is Lévai Katalinnak csak nagyon rövid ideig voltam őszinte híve, de még a magyar rádióban sikerült úgy összezördülnünk, hogy soha többet nem sikerült visszaszördülnünk. Tehát ez az asszony, ez a jó asszony, elnézést, törölve, én, tehát ő Lévai Katalin tagja ennek a v 18 nak Tehát töntsük el, hogy ellenség vagy barát. Hát igen, az engem is egy kicsit meglepett, hiszen a, ez a V18 rét... Jó szándék és pozitív kezdeményezéssel indult, és tovább részben látom, hogy ebben az irányba haladnak, tehát hogy minél több ember menjen el szavazni, és ebben próbálják ők is győzködni a, a, az embereket, választókat. De ez, úgy látom, a kínaiak beszálltak ezek szerint a magyar politikába, tehát hogy a vicces lennék, akit is befolyásolnak. Az át, nem egy vicces dolog, a lévai kataliról sok rosszat el lehet mondani, de én azt nem feltételezném róla, hogy ő egy választási pártot hozott létre, már pedig nagyon efelé mutatnak a jelek. Hát nézd... Ráadásul az, a 14. kéneim azt jelentették, hogy Molnár Gyulánál is járt, akit megpróbált már elnézést bezsarolni, nem jött össze, és akkor azt mondta, hogy akkor, oké, akkor így folytatja. Nézd azt, hogy valaki pont a 14. kerületet lövi ki magának, hogy választja, hát azért ez nem jó szándékról tesztan a bizonyságot, azért ez nem túl bonyolult belátni. Tehát ott, ahol egyértelműen az ő megjelenése csökkentheti a... Csak akkor ezt tisztázni kéne Attila, figyelj, a V18-ak okán ez nem vicc. Itt 24 óra is rövid, vagy hosszú idő. Meg ugye talán ilyenkor a V18-aknak, vagy a Balázs Péternek is meg kellett volna nyilvánulni. De ezért mondom, hogy ez egy gittegy ez nem működik így. Figyelj, aztán már tegnap reggel ott volt a Mokkában, mert betörtek a lakásába, aztán a kémeim jelentették, hogy nem is a lakásába jelentették, hogy igazat mondtak a kémeknek nem tudom, hanem a szüleinek valami ingatlanába, amit ő egyébként irodának tart fönn, és ő elmondta, hogy nem gondolja, hogy a két esemény között összefüggés van, de, és akkor sokas sejtetően mosolygott. Hát, igen, szegény ember vízzel főz. Na de a de... V18 ez a te szegény emberednek a szegény levese. Hát az ellenzéki, úgy mondanám, a demokratikus ellenzéki, de alapvetően én is azt furcsálom, hogy ilyenkor valamilyen reakciónak kellene lennie a V18 részéről. Ti, Itt, de egy de egy nap? Csoport, csoport léptek föl, tehát nem úgy, hogy mint, mint mondjam, individuumok, hanem egy, egy közösségként. Ebből kifolyólag, ha az egyik tagjuk egy ilyen lépést tesz, ami pont ellentétes azzal, amit ő szerepének. Egy ideig mert. nem magyaráz, valamit csináljatok, Jó. Vagy tegyétek te. ki, vagy mondjátok meg a túlcsabának, én hogy éppen, izé, nem ő, nem hát ő lesz, hanem de a, a lébaikatak. Katalin, hát döntse el, hogy most mit akar csinálni, ha itt, akkor nem ez a feladatunk. Hát ők elmondták, hogy semmilyen párt mögé nem akarnak beállni, úgy több korrekt. Hát ez képest ez lett. Oké, okay, rendben vannak a V18-ban, vagy akkor egyezünk meg abban, hogy a V18 az egy ilyen izé, az egy ilyen puffer szervezet, amiben egyébként szívesen együttműködünk, kövér Lászlótól lévai katalinik. Kicsit furcsa igen, lesz, de hát Magyarországon annyi minden furcsa. Igen, kicsit meg úgy jött, derültékből lévai katalinik. Igen, még meséld milyen volt a Bárándi Gergelyel való találkozónk. Ja, én még nem találkoztam vele, mert ma lesz uh, frakciórésünk. Figyelj, már múlt héten is azt mondtad, hogy ma lesz, nálad, nálad állam, ma lesz. Nem, nem, Vissza Visszajátsszad neked a múlt az... héti beszélgetésünk? Hát akkor, akkor lehet, hogy összetévesztettem a két hetet, mm. de alapvetően, ugye lesz a jövő hét, vagy az héten indul már parlament, úgyhogy azért ilyenkor mindig előtte szoktunk rapszüléseket tartani. Neked ez a szegény választási újság, ez a szabad zuglót figyelj! Azt nem láttam. Szólja család. Kérek, törhegy. Isten öltözködési tanácsok vannak benne, vagy mi? Hát figyelj, itt a végén van egy nő, azon nincs nagyon sok róha, tehát attól öltözködési tanácsot nem kell kérni. Aha. Végre kimondta, a hosszú katinka, nem bállahatja fel, ez már biztos, és van itt egy fotó, facebook, nem tudom, ezzel, ha a hosszú katinka van, akkor nagyon furcsa. Egy katinka is rajta van. A bikini, Zimány, Linda, figyelj, hát a nyugdíjasok, ugye, ugye ez egy nyugdíjas párt, nemzeti idős program, nyilvánvaló, igen. hogy a nyugdíjasok. erre kíváncsi. Igen, hát, igen, igen, ott a fekete csipkés hálóruhának, vagy fürdőruhának a viselet, az egy jó. És a mesztelen nők is biztos nagyon fontosak nekik. Igen. És ne rajzoljatok főbelőt, izét Orbán Viktor. Nem, nem, de hát valahol ugye szerencsétlenek sokan úgy vannak már vele, hogy már minden Elszakadni a térna, mert annyira melegük van ebből a rendszerből, úgyhogy. Jó, hát én csinálok egy célna bogozó ízőközpontot. Igen, Tudom, igen. egy bogozzák, amit elszakadt. Igen. Hé, istenem, istenem, istenem, istenem. Figyelj, egyszer beszélgetnék, azt mondod, hogy kurvára nincs témám. Én azt mondom, kurvára nincs témám, figyelj, hagyjuk abba. És akkor azt mondjuk, jó, figyelj. És ez így megy hétről hétről. És egyszerűen azt fog észrevenni, hogy eljött a kána De szerintem neked mindig ez témád. Jó, de majd ezt a honpoláj rendezi. Köszönöm a rendelkezésre. Én köszönöm. Hosszú út van még, Segíthetnél, Hogyha fáradnék, Ahogy más napokon, Mikor minden rálió, Rég csupa olcsó, show you all my old world as the time goes by. May your for your feel it should to me, on Egy, majd, egy Ez itt van, egy fialajános vagyok Lehet? Most Én vagyok a telefonos kisasszony Ebben maradtunk Én Minden én vagyok Táld egy üzenet. Igen, igen. Oké. igen, sem. Kezdjük még egy dolgot, meg a Ah, akkor most már jól viselkedjem, mert adásban van. Gyurákovics Andére a 9. kellett önkormányzat fi testület Fidesz frakcióvezető. Sok fontos dologról beszélhetnénk, ma mégis relatíve fontos talán dolgokról fogunk beszélni, de kiállás oldalról, megnyilatkozás oldalról talán kevésbé, és ha megtörik a jég, akkor talán fontos dolgokról is beszélgetni fogunk, más módon fontos dolgokról. Mindenesetre mi még nem beszélgettünk adásban, úgyhogy arra szeretném önt kérni, amit a Kéfej általános szokás, hogy legyen szíves, mondjon magáról valamit. Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr, a hallgatókat is. Gyurákovics Andrea vagyok 9. kerületi, Fidesz frakció vezetője, önkormányzati képviselője. Tulajdonképpen, amit magamról el szeretnék mondani, az annyi, hogy itt a kerületben élek, lakom most már több mint húsz éve. És hát azt mutatom, hogy most már lokálpatriótája is vagyok ennek a kerületnek, tehát ennek minden jó és rossz oldalával együtt, amikor időnként vállalni kell bizonyos konfliktusokat is. Foglalkozása? Civilben Van egy saját cég, amit én vezetek, társasházak közös képviseletét végzem. Életkora? 47 éves vagyok. Családi állapot? Jelenleg egyedülálló, két éve halt meg a párom váratlanul, úgyhogy most jelen pillanatban ez, ez a családi de állapot. Jó láttam. A Facebookon akkor abból a kapcsolatból, vagy másból, ezt majd ő elmondja, de nem kell semmilyen kérdést aválni, van a gyereke is? Nem, közös gyerekünk nincsen. Mind a ketten az előző házasságunkból hoztuk a, idézőjelbetéve hoztuk a gyerekeket, és összeraktuk őket annak idején, 20 évvel ezelőtt, és együtt neveltük fel őket. Önnek hány gyereke van? Nekem egy fiam van, 26 éves a másik fiú is 26 éves, a késetés a márkók egyidősek, és a betén a lányom ő 28. A sajtás alapvetően annak szól, hogy ahhoz, hogy egy normális hangulatú beszélgetést lebonyolítsunk, ahhoz hogy oda kéne eljutni, hogy mi eredményezt vagy mi a következtében jöhetett létre az a lépcsőházi jelenet, ami bekerült a sajtóba. De annak érdekében, hogy ez talán jobban megérthető legyen, én most fordítok az idő kerekén, és egy másik eseményről kérdezem, és aztán fogunk ide visszatérni, ami talán egy vagy két nappal ezután történt, de nagyjából ezzel egy időben ugye ez pedig nem más, mint a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete. Ennek a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének ön a micsodája? Jelen pillanatban tagja vagyok, évekig vezettem ezt az egyesületet, én voltam az elnöke, de akkor, amikor megválasztottak képviselőnek 2014-ben, akkor én erről, ugye az önkormányzati munkámból adódóan, megnövekedett munkámból adódóan is azért, hogy a a civil foglalkozásomat is teljes erőbedobással tudjam végezni. Nem szerettem volna azt, hogy bármelyiknek a, a rovására. Ez, tehát úgy, úgy történjen a dolog, hogy nem teljes erőbedobás, nem százszázalékig teszem oda magam, ezért én az elnökségről lemondtam, és átadtam az elnökséget egy másik hölgynek, Uh, csak, hogy érthető legyek, mi nem ismerjük egymást, és uh, próbálom magam érthetően kifejezni. Én egy alapvetően szabad elvű fúszer voltam, akire hát azért nyilvánvalóan az élet hatott, és azért sok mindenben nem úgy viselkedik, mint régen. Például azt gondolja, hogy azok a játékszabályok, amelyeket korábban ő Súdba vágott, vagy vetett, azok nem feltétlenül sútba vágandóak, és ezügyben nem is kompromisszumkész vagyok, hanem azt gondolom, hogy néhány dolognak meg kell adni a formáját. Ezt arra fölmondom, hogy én voltam olyan polgári körös rendezvényen, Kosztolányi Dénes jóvoltából, ahol én egy maximálisan idegen pali voltam, de mégis Kostolányi DNS vendégszeretetét élvezve nem azt éreztem, hogy ott mindenki engem néz, hogy mit keresek én ott, és habár olyan emberek voltak ott, akiknek én a társaságát viszonylag ritkán szoktam nagy számban ilyen eseményen élvezni, nekem az kifejezetten élmény volt, hogy ez aztán nem ismétlődött meg az elsősorban abból adódott, hogy a kosztolányi nem szólt, én pedig nem kérdeztem hogy mikor van legközelebb, de azt tudom mondani, hogy, hogy egy maradandó élmény volt. E, és hogy ezt miért kérdezem, vagy miért mondom? Ezt arra fölmondom, hogy alapvetően a Ferezvárosi Őhőgyek Polgári Egyesülete milyen érték elvek mellett szerveződött, ami, amit írva, vagy iratlanul többé-kevésbé a tagság magáénak van. Erre borzasztó egyszerűen tudok válaszolni. Polgári értékrend szerint teszénykedünk, és tesszük a dolgunkat. Ez van, akinek szimpatikus, van, akinek nem szimpatikus. De én ez, ez a rossz a leírás, de ez gondolom, hogy alapvetően egy konzervatív, vesző, jobboldali közeg. Ez teljesen egyetértek önnel, így van. Azért kérdezem ezt, mert amikor ez a közeg meghívta Nógrádi Györgyöt vendégelőadónak, akkor egyébként mennyire jellemző, hogy ez a kör vendégelőadókat hív meg? Minden évben hívunk meg vendégelőadókat, minden egyes rendezvényeinken mindig van meghívott vendég, és mindig próbálunk olyan rendezvényeket szervezni, ami, ami az aktuál politi aktuális politikai helyzethez mérten próbálunk ott valamilyen, te, nem is felvilágosításnak mondanám én ezt inkább, hanem annak, hogy, hogy tisztában lássunk bizonyos helyzeteket, mert ugye azért most lássuk be, nem olyan uh, egyértelmű a politikai helyzet, sem itt Magyarországon, sem Európában, ami egyértelmű és elfogadott mindenki számára. Uh, mi ebben, mi pillanat, befejezem. Ugyan. Mi ebben próbálunk próbálunk annak a annak a az értéknek és annak a polgári körnek segítséget nyújtani, akik erre, akik erre vevők és akik erre kíváncsiak. Azt Szerencsére azt mondhatom, hogy nagyon sokan kíváncsiak a rendezvényeinkre, Ö, és amire ön szeretne kiukadni. de ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, a Isten ments hogy a baga kitalálja, mire jött oly, olyan lesz, mint hogy ezt előre megbeszéltük volna ahol ezt nem beszéltem nem, tehát nem, nem szeretném, nem. hogyha kiukadnánk valóban és én azt kérdezem öntől, hogy ennek a, ennek a polgári egyesületnek a rendezvényeire korábban eljárta -e Baranyi Krisztina nem, soha nem volt egyetlen egy rendezvényünkön sem az egyesület 2010 óta működik tehát nem érezte szükségét annak, hogy előtte megjelenjen most, aki... Pont olyan témánk volt most, ami ugye az ő ellenzéki oldalnak elég érzékeny téma, ugye a migráció és Európa. Most érezte szükségét annak, hogy ezen a rendezvényen ő próbáljon valamit kélekotrányt itáljá... kelteni. Várj egy pillanat, én leírom azt, amit egyébként bárki megnézheti, hiszen barul a videó, nem kell arra hagyatkoznom, amit én mondtam. Ugye ott van az első sor, ahol egyetvek közt ott ül az egyik alpolgármesterasszony, a polgármester, és Baranyi Krisztina, de udvariatlan voltam Baranyi Krisztina, az egyik alpolgármesterasszony és Bácska János. És azt lehet látni, hogy pergőtűz alatt tartja Nógrádi Györgyöt, aki nézőpont kérdése, milyen mértékben állja a sarat, majd egy bizonyos idő után, de ez nem egy perc és nem másfél perc halalommal több. Ön magához ragadja a mikrofont, ez ugye, és most már ugye tudom az időrendet is, ugye benne van, hogy ez a lépcsőházi izé Amazon, aki rám már megint rendet csinál, és arra hívja fel a figyelmet, hogy ez, a, ez egy más irányú rendezvény, ez egy más tematikájú, egy más magatartási hozzáállást, igénylő, vagy megszokott, tehát, hogy más magatartás szokott, aki tanúsítani az emberek, és hogy köszöni az eddig aktivitás, de menjünk tovább. Na most, Igen, na most vár, egy, egy, másodperc, nem egy, egy másodperc egy másodperc várjon. Mert ugye itt van a kutyállása. A kérdés az, hogy van-e annyi objektív hallgatója a aki aki egyébként ennyi előzmény után megnézve ezt a videót azt mondja, hogy én egészen más vonatkozásban Mesterházi beszél, Attilával beszélgetve azt mondtam Karácsony Gergelyre, hogy ő szerintem még egy idegen test az MSZP-ben, amit még nem döntött el a, a szervezet, hogy befogad-e. Ugyanezt érzékeltem a videó kapcsolatban, sajnos nem voltam ott, hogy egy idegen elem volt ott Baranyi Krisztina, nemcsak a kérdései okán, hanem a fellépései okán, valamint az, hogy ő ennek a társaságnak nem volt tagja, ő ezt az eseményt és ezt az én fogalmazásom, hogyha ezért vállalnom kell a felelősséget, vállalom, ezt egy trombulinként használta ahhoz, hogy be tudjon kerülni e a médiába, ami ráadásul olyan kontrollálatlanul sikerült, hogy a HVG úgy hozta le ezt a videót, hogy szinte semmilyen kommentárt nem fűzött hozzá, egy az egybe átvette ezt, ami ugye azért nagyon érdekes, mert ha vannak más események is Ferencváros kapcsán, ahol ugyanez az aktivitás, a HBG-t vagy másokat, nem jellemez 444.hu-t. Azt kérdezem Öntől, hogy maga ez a közeg akkor és ott hogy dolgozta föl Baranyi Krisztina jelenlétét és az ottani viselkedését? Akkor erre én most az elejétől, amit mondott, kezdek reagálni. Figyelek. Tehát az, hogy ő egy idegen közegben lett volna. Nagyon szívesen láttuk, örültünk is neki, hogy ő ott van. Tehát igazából mi nem vagyunk egy zárt közösség, hogy csak azok jöhetnek akiket, akik a polgári oldalon, polgári oldalon vannak, vagy annak tartják magukat, akik polgári oldaliak. Ez az egyik. A másik, hogy senki nem tiltotta meg neki, hogy ne jöjjön be. Tehát pontosan ezért vagyunk, erre lehet azt mondani, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy meghallgassuk a másik oldalt is. De és itt van a DEL, és a, a, ugye ez az érdekes, hogy ez egy összevágott anyag. Tehát ugye ebből az anyagból nem derül ki például az, hogy amikor én fölálltam és úgy döntöttem, hogy egyszerű résztvevőként, mert nem voltam a szervezője ennek az esetnek, egyszerű résztvevőként valahol véget kell ennek a dolognak vetni, a Nógrádi úr próbáltam nagyon udvariasan és nagyon úriember módjára kezelni a képviselőasszony kirohanását, ami az összevágott anyagból nem derül ki. Nem derül ki az összevágott anyagból az sem, hogy a nézők, a többi résztvevő, aki ott volt, bizony-bizony szóvá tette azt, hogy ezből az egyszemélyes performanszból, de köszönöm szépen, nem kérnek, tehát értelmes kérdéseket várnak. De akkor, amikor a képviselőasszony azt próbálja az egészből lehozni, hogy ő tulajdonképpen beállítja magát, mint egy hős, aki most ide bement ide ebbe az ellenséges közegbe. Ez így, ahogy van csúsztatás. Mondjuk nem az az első tudatos botránykeltése. Én nem értem, hogy ő milyen értékrend szerint végzi a munkáját. Ezt tőle meg kell majd kérdezni. A másik pedig az, hogy akkor, amikor én így döntöttem, hogy <coughs> fölállok és vállalom, igen, hogy ebből Ebből bizony ő teljesen más fog kihozni. Mi politikai ellenfelek vagyunk. Én a polgári oldalt képviselem, ő nem tudom milyen értékrend szerint politizál, ő egészen más értékrend szerint. Ez a tudatos botránykeltés, amit egyébként ő nem csak itt, hanem mondjuk képviselőtestületi üléseken is megcsinál, és megcsinált eddig is, és szerintem a jövőben is fogja. Ez számomra, és azt hiszem, hogy nagyon sok ember számára nem elfogadható és nem illik bele az értékrendünkbe, és akkor, amikor egy estet azért szervezünk, hogy mi ott kérdéseket tudjunk feltenni és meghallgassunk egy hallgatót, akkor egy ilyen egyszemélyes bohózatra nem vagyunk kíváncsiak. Hát mennyiben van összefüggésben azzal, hogy adott esetben Baranyi Krisztina jó vagy rossz ügyeket ölel magához? Az, hogy ő milyen ügy... Tehát, ezt így nem... Tehát, az, hogy jó vagy rossz ügyeket ölel magához, ő egyszerűen amit ő végez a kerületben az rombolás. Tehát a Ferencvárosi Önkormányzat képviselője, ő ugye feleskült képviselője, teljesen másként úgy látszik, hogy a képviselői esküjét teljesen másként értelmezik, mint a képviselőtestület többi tagja. Ezt tőle kellene megkérdezni, hogy vajon ő ezt hogy tudja magáévet tenni és a lelkismeretet hogy engedi. Ő egyszerűen minden Ö, alap nélkül ö, kelt botrányt, és próbál ott is botrányt kelteni, ahol nincsen. Jó, ö, Pont, azt ön is Pontosan és akkor itt az érdekes, tehát pontosan azért, amit ön mondott, hogy bekerüljön ebbe a bizonyos ö, ö, mindig, mindig, ő legyen a, mindig ő legyen a középpontban, és bármit, bármit mond, ugye az az az legyen, hogy ő ugye Az tapasztalható, hogy ő a médiát megtanulta használni, és a média valamiért uh, hagyja is, hogy használja ő. Ugyanakkor, vagy nem ugyanakkor, Attól nehéz eltekinteni, hogy ma Ferencváros, mint a korrupció gyanús történetek tárházaban feltüntetve, és hogyha abból csak egyetlen példát kell kivenni, akkor az maga a parkolás, és a parkolási korrupció ellen az illharcos az Baranyi Krisztina, aki pedig ebben ő segíti, orgánumként, amely, az pedig a 444.hu. Hogy ez egyébként a végeredményt tekintve így lesz-e, és így fogja -e bevonulni az aranykönyvbe, azt nem lehet tudni, de azt ön sem tudja elvitatni, hogy van egy ilyen leírata is Baranyi Krisztinának, függetlenül attól, hogy adott esetben ön ezt a fázist, ahol most vagyunk, másféleképpen írná le, és azt mondani, hogy a végeredmény nem az lesz, mint ami egyébként most itt félidőben, vagy ki tudja, hanyadi percben tűnik látszani. Korrupció gyanús ügyekről, ami Ferencvárosban van, ugye ez az ősztájából hangzik el, eddig még minden csak úgy tűnik, hogy gyanú, tehát semmilyen megalapozott és az ő, ő által a korrupció, gyanúsnak ítélt ügyekben, ő semmilyen bizonyítékkal eddig nem szolgált. Erre tudok egy példát is mondani, például testületülése jelezte egyszer, hogy neki van egy navállásfoglalással ezzel a bizonyos parkolójegyekkel kapcsolatban. Bőszen, Bőszen többször el is mondta, és természetesen ő ezt majd továbbítja. Ezt a, ezt a navállásfoglalást, amiből ő ott akkor idézett állítólag, Soha senki nem látta. Tehát az, hogy ő miket gondol, és miből próbál ő ügyet csinálni, ebből még nem sikerült neki olyat, sem az ügyészségnek, sem máshol a rendőrségen nem álltak meg ezek a, az ő általa keltett korrupciógyanús ügyek. Például a, a, a Ferencvárosi önkutolsó Híres Ferencvárosi önkormányzat pert nyert a 44-jel, szemben pont parkolási ügyben kellett nekik helyreigazítást tenni. A, ez érdekes módon nem derül ki. Tehát az, hogy ő hogyan használja a médiát, a médiának egy részét ő használja, ugye az ellenzéki médiát. És az, hogy ő Ebben, ebben partnerre találta 444 ben hát te, Jó, hát nem csak a 444 ben és annél, hogy ebben érdemben állást fogalnék, mert egyébként ez egy különbeszélgetés téma, és hát ugye ez évek óta folyik a polgármester már mármint hogy ezekben a témákban hétről hétre beszélgetünk. Igen. Ugye van az a mondás, hogy nem zörög a haras, ha nem fúja a szél, és ezzel gyakorlatilag lezárom, ami nem azt jelenti, hogy itt felhívja. Feltétlen... A fiala, így van pillanat, tehát nem zörög a harasz, hanem foly a szél, én erre azt mondom, hogy az ártatlanság illet addig, amíg az ellenkezőit be nem bizonyítják. Igen. A másik, amit erre szeretnék mondani, hogy amit én is nagyon szem előtt tartok mindig, hogy ne azt nézz, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy ki mondja. Jó. Nekem erről ennyi a véleményem. Ebben most nem biztos egyetértünk, de ime fel, felborítva az időrendet, a fővárosban a Ferencvárosi képviselőtestület alkotott határozottat a bevándorlás szervező irodák elutasítására, hogy ez a bevezető szöveg lökdösödés, személyeskedés válasz helyett menekülőre fogta a Fideszes bácskai, hogy ez egy hirtévés anyag, ahol ön úgy van itt már megtestesülve, mint Bácskai János női védangyala, akinek a az árnyékában menekül ő a hirtévé, vagy a magyar nemzet riportele elől, amire, amilyen védelemre szánalom, hogy ő rászorul. Elmesélni ezt az egyébként egy vagy két nappal korábbi történetet, mint ami egyébként a Nógrádi féle estet illette. Természetesen. Ugye ez is egy összevágott anyag, amiből megint nem derül ki a teljes igazsága, hogy a testület ülés előtt már a riporter, a hírtévés riporternek a polgármester úr elmondta, hogy sem a testületi ülés előtt, sem a testületi ülés után nem kíván nyilatkozni a hírtévének, nem kíván riportot adni, nagyon szívesen látja a testületi ülésen, hiszen egy nyílt ülés, ott felvételt készíthetnek, de nem kíván nyilatkozni nekik. Nekem, mint frakcióvezetőnek, ugye a polgármester úrral azért van egy-két dolog, amit egyeztetünk, a, és ezt a képviselő testületi ülés után szerettük volna megtenni. Erre a, hát hogy is mondjam csak, a Hír TV valószínűleg elfelejtette már azt, hogy mit mondott neki a polgármester úr a testületi ülés előtt. Igen, hosszú volt a testületi ülés, lehet fáradt volt a riporter is. Ebből nem lett volna hír, hogyha, ugye én a polgármester úrral lemegyek a lépcsőn, ebből nem lett volna hír, ha én nem nő vagyok, ha ezt egy férfi csinálja, és próbál beszélni a polgármesterével a frakció vezetője. De mivel, mivel ha azért küldték oda a riportert, hogy Botnán csináljon, akkor én ebben nem szerettem volna őt segíteni. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy a, a riporter nem tudott oda jutni a polgármester úrhoz, idézőjelben lepattant egy nőről, hát akkor a férfi új mit mondat? Hát akkor csináljunk hírt abból, hogy hogy ott, hogy ott egy nő volt. És visszakérdezek én, ha ezt egy férfi tette volna, akkor is hír lenne? Nem. Nem. Másik az, hogy én közel 180 centi vagyok, 75 kiló küzdősportokban jártas. Tehát most, igen, ez nem egy átlag, nem egy trendi, de Isten őrizzen attól, hogy én nekem kelljen megvédeni a polgármester urat. A polgármester úr nagyon frappánsan és nagyon jól meg tudja védeni magát. Nem szorul ő védelemre. Töleg nem, nem, nem, nem egy nőjére. Na most a például például, hogy biztonsági örök kerültek volna oda, akkor az lett volna a hír, hogy biztonsági örök kísérik a Hírtévé munkatársát, hol van itt a sajt. Azt kérdezem Öntől, hogy Önök de... között testi kontaktus a Hírtévé riporter, és Ön között volt, mert ugye arról van hogy ne lökdössön. Nem, hát fiatal úr, ne haragudjon, de most ugye megnézt, hogy milyen magas vagyok én, milyen magas Látam. a riporter. Igen. De konkrétan szegény lepattant rólam. Tehát, most fordítsuk meg a dolgot. Ugye a lepatanást úgy kell érteni, úgy, úgy hogy önök mentek lefelé, ő pedig ugye kénytelen próbál, volt próbál, háttal lefelé menni, ugye itt mondta a neki, hogy... Most, nem, a én mondtam, hogy vigyázzon, lenessen a lépcsőn, és ott fogtam meg a vállát, hogy vigyázzon, lenessen a lépcsőn, hogy megvilenjen, akkor meg azon, hogy lelőttem a lépcsőt. isten, őrizzen, semmi ilyen nem volt benne. Én egyszerűen a polgármester urat lekísértem, hogy tudja vele beszélni. Ehm, azt, hogy nem egy magas férfit küldtek oda, hát volt ott a hírtévében közel két méter magas férfi, kisbekszabot például, hát nem biztos, hogy ugyanez a helyzetnek a végkimentel. de már az n van. Igen, igen, igen. Tehát, ehm, tehát itt azt mondom, hogy semmi más nem történt, és akkor megfordítom is a saját szemszögemből nézem, itt a férfi híjúság. Ugye nagyon ehm, divatos most ezt a MeToo kampányt emlegetni. Itt a hírtérő riporter, ez a fiatal ember, egyszerűen azt gondolom, hogy nem bírsz elviselni, hogy nem győzött ennyivel szemben. Hát Egyfelől másfelől pedig, hogyha én jól érzékelem, egy olyan cselekedetet próbált befejezni, amelynek az elkezdésére se kapott biztosítást. Ez így van, ez az önvéleménye, és ez az én véleményem is. Tehát, hogyha egyszerűen valakinek, és, ez, és erre mondom azt, hogy tehát az én is tudni kell, ha én nekem egyszerűen is tiszteletben kell tartani a másik embert, ha én nekem egyszerűen azt mondják, hogy nem és nem kívánok nyilatkozni, akkor persze ő neki azt a feladatot adták, hogy ebből valami hírt kell csinálni, és botrányt kell, ha más nem botrányt csinálni, nem tudott mit tenni, akkor ugye gondolom. Jó, én azt tudom Sokáig, önök... sokáig gondolkoztak ezen, hogy mi legyen, hát azért, mert akkor egy magas nő. Hát, Jó, ezen, én időnként ő szoktam, egy alacsony férfi, szoktam taktikai tanácsokat is adni a báskainak beleért, vagy ne tegyen megjegyzést arra, hogy kinek milyen színű az ingadja, én ezt jól teszem-e, vagy sem, nem tudom, a belső hangomra támaszkodom. Egy biztos, hogy nagy igény lenne arra, hogy én kettős mércével mérjek, mindent elkövetek annak érdekében, hogy az ne legyen, ezzel együtt előfordulhat természetesen, hogy kettős mércével mérjek, mert én is emberből vagyok, nekem is vannak érzelmeim, de mindent elkövetek, az összes szűrőn be van kapcsolva annak érdekében, hogy ne így legyen. Baranyi Krisztinával az együttműködés korábban is megvolt, korábban gyakorrabban szólalt meg. Akkor, amikor az ember azt érzékelte, hogy ő a média jelenlétet mire használja föl, még abban én próbáltam elmagyarázni neki, hogy abban én mennyiben nem vagyok a partnerem, miután azonban nem mindenki gondolta így, ennek következtében azért a Baranyi hívők száma nem csökkent, ami egyébként így van jól, de számukra szeretném elmondani azt, hogy ebben a műsorban talán pont egy hete szólalt meg Lázár János, azzal kapcsolatban, hogy szerencsés vagy szerencsétlen mondat volt-e, hogy a közmunkás státusz azért jó, mert akkor nem lop az ember, és akkor ő egy olyan korrekciót tett, amit először itt hallhattak a Kejfejlőncsi hallgatói. Az, hogy Baranyi Kriszta oldalán együtt, bátraki a jövő, ma ez elferdítve úgy szerepel, hogy a fideszes politikusokat el kell küldeni közmunkára, így nem lesz idejük lopni. Ezt mindenkinek a jóizlésére bízom. Azt, hogy egyébként Lázár János mondata nem volt jó és erőteljesen nem volt jó, és önök nem tudom, milyen mértékben, lehet, pontosan tudom, hogy milyen mértékben kifogásolták, akkor vajon ez viccesnek tekinthető, vagy épp úgy visszautasítandó, mint egy visszautasítandó volt Lázár János megnyilvánulása. Őszintén örülök annak, hogy beszélgethettem önnel, azt el nem tudom önnek mondani, mennyire sajnálom az apropot. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem lesz lehetőségünk máskor is más témában beszélgetni. Én is remélem, biztosan. További szép napot kívánok, viszont halászra. Gyurelkov is Andrált hallották. Melyik betegebb? Szerintem nem, mert nagyon sajnáljuk magunkat így is, hiszen érekedős felnőtt férfiak vagyunk. De én nagyon tudom magam sajnálni, szerintem én vagyok mindenkinél betegebb. Minden évben, egyszer, minden évben többször? Nem tudom, ez most rosszul jött ki. Egyszer azért szoktam lenni, de most egy felelőtlen pólóban járkálás valami koncerten a teraszon. Erről most szerintem én is tehetek. De milyen koncert? Most mindegy. Jó, rendben. Egy, egy levezúttató koncerten fiatalra fröccsöztem magam, azt hittem mindent lehet. Én csak figyelsz, én figyelek. Tehát én abból élek, hogy figyelek. Tehát azon kevesek közé tartozom még. meg hallok. Bár az, mondjuk a betegségből adódóan nem mindig működik. Na most akkor nézzük a paramétereket. Nálad meddig ment fel a higany? Én nekem pénteken 38 fokos lázam volt, amikor éppen egy előadáson álltam. Akkor nyertem, nekem 38-3-an volt. Hú, uh, akkor te nyerti. de én már, mert én színpadon álltam közben, hogy nem számít plusz pontot, nem értem. De, de, de, de igen, de előtte egy tévémisort vezettem ugyanennyivel, ahol még nagyon érdekes dolgok történtek, de azt épp úgy nem mesélem el, mint hogy te nem meséled el. Figyelj, ez tök érdekes hát, lesz. Lesznek nagyon érdekes pillanatok, amire mindenki nagyon kíváncsi, és akkor azt mondjuk, hogy azt sajnos nem meséljük el. Hát kérlek, így is lehet csinálni. És ezen hihetetlenül felkeltjük az érdeklődést, vagy nem? Én nem tudom az érdeklődés, már nekem nem tudom, mi van az érdeklődéssel. Én azt figyeltem meg, pont a hétvégén gondolkoztam azon, hogy én azt hiszem, hogy egy Facebook killer vagyok. Amiben én benne vagyok, bármilyen pontban, az, az senkit nem érdekel. Bármit kirakok, az, azzal, azzal nem történik semmi. És többen nézem, hogy hogy kell százezres, meg nem tudom, ilyen e, Facebook posztokat csinálni, amit a pályatársaim tudnak és én nem tudom, hogy hogy kell, de úgy lehet, hogy az a baj, hogy nem mutogatom magamat, meg a gyerekeimet, meg a barátokat. Jó, ha már itt tartunk, ez már egy féli komoly kérdés. Az, hogy neked egyébként e, a médiában legyen az Facebook, vagy legyen az e, rádió, vagy tévé e, nézettség és hallgatottsági adatokat kell produkálni, azt téged mennyire nyomasztott, vagy nyomaszt? Hát mondhatnám azt, hogy ez volt a fő problémája, ha most így visszatekintek az eddigi e, karrieremnek, vagy nem, nem is tudom, hogy mindig ezt örül jártam, hogy akkor réteg vagyok-e, vagy nem réteg vagyok-e, hogy sok e a 600 ezer, vagy kevés, mint az első műsoromnál volt. Valahogy nekem az jutott ki ebből, hogy, hogy mindig ez a, a nyuglődés ment. Tehát ebben a szakmában mindenkinek... Körülötted nyüglődtek, vagy te is nyüglőtted? Én is nyüglődtem, mert én is mindig éreztem, hogy, hogy lehet úgy csinálni ezt, hogy kicsit bedobja az ember a deplőt a lovak közé, és nem törődik bizonyos finnyákkal, meg uh, szempontokkal, és akkor uh, uh, azt, hiszem, hogy, azt hiszem, hogy én például elrontottam azt, hogy, hogy valószínűleg a médiában nem, nincsenek szempontok. hanem nagyon. -e? Hát ezt is jelenleg munkanélkül uh, vagyok, és újra ki kell találnom magamat, miközben uh, azt érzem, hogy uh, és ezt kiberem mondani, hogy nálam nem tehetségesebb, vagy nem sokkal többet dolgozó emberek, pedig reggeli műsorokban vannak, esti műsorokban vannak, nagy koncerteket tartanak, és valahogy azt értem, hogy megfagyott körülöttem a levegő, de sejtem is, hogy miért. Miért? Hát például, mert összevesztem egy nagy kereskülelmi csatornával, csak egy kereskedelmi csatornával összevész, az nincs benne azokban a nagy műsorokban és sókban, amiket az emberek nagyon néznek, és amitől az a bázisa meg lesz, az ismertsége és a népszerűsége, amitől működik a dolog. De Most azt fogom csinálni, igen, de ez most akkor azért megbüntetik a Nem, nem, hangtom. reggel a nőmtől kérdeztem, hogy répát vág-e, ami azért sem volt valószínű, mert nem eszik répát, de mondta, hogy almát. A hallásonra mindig nagyon büszke voltam. Mennyit szívsz? Na, jó, hát erről viszont már végként nem Rendben akkor azt kérdezem ne, tőlem, mint orvos. Te is orvos gyerek vagy én is orvosgyerek vagyok, azt nem mondták neked, hogy amikor az ember beteg, ne dohányozzon, vagy nem akarok az apukád lenni? Nem tudom, én nekem ez úgy működik pszichésen, hogy amikor beteg vagyok, akkor pár nap után a dohányzással élem azt, át, hogy már jól vagyok. Ha érted, ez teljesen beteg. Nem igazán, én szivarozom, és arra teljesen alkalmatlan voltam, de ugye jól emlékszem, és az nem személyeskedés. És ennél is, hogyha tárgyilag nem lennék tisztában valamivel, mert az itt több lenne, mint kínos. Hogy neked élnek a szüleit? Igen, igen, mind a ketten. és Már elég idősek, és nagyon szeretem őket, és ők is nagyon szeretnek engem. és nagyon sokat uh, uh, gondolkozom azon, hogy, uh, hogy uh, mennyire jó lenne, ha ez még sokáig így lenne. Jó, magyar, hogy apokár biztos azt mondaná, hogy fiam, ne dohányoz. Szokta ezt mondani, de ő nagyon megértő, bölcs és liberális, és uh, azt szoktam mondani, hogy próbáljak meg legalább kevesebbet. Uh, ami még visszatérve a legelejére, te még most ágyban fekvő vagy? Nem ami azt jelenti, hogy befejezetnek tekinted a betegségedet, vagy pedig beteg vagy, de nem fekszel. Nem, tegnap délután döntöttem úgy, hogy újra a társadalom ö, ö, mezél lépek, és ö, ö, nem érdekel tovább. Szerintem van egy pont, amikor az embernek ez már csak döntés kérdése, hogy azt mondogatja, ott otthon fekve, hogy jaj, beteg vagyok, vagy pedig megy és vonogatja a vállát, hogy jó van tüsszögött Még egy orvosnál voltál, még nem. Nem, én sem. Hát ez elég egyszerű, egy, egy, egy, az, ezt viszont, mint orvosszülő, tudom, és szerintem te is tudod, meg ezt van a lelkem, mindenki tudja, csak az internet nagyon élsz minket, hogy egy influenzával, vagy egy vírussal, egy bacilussal nem lehet mit csinálni, az van egy láz, csillapító, azt mindenki tudja, hogy ha láza van, akkor neki melyik való, és akkor utána meg ki kell várni, ez a taknyosság, meg ez a lenyomottság, meg ez a, a testkő emelkedés, ez maga a szervezet védekezése szerintem. Igen, ezt én is így tanultam, de azért sose fogom elfelejteni, hogy amikor 25 éves koromban azt mondtam az apukámnak, hogy beteg vagyok, akkor azt mondta nekem, hogy menjek orvoshoz, és azt mondtam, hogy de tavaly még ő ápolt, és azt mondta, hogy lejárt a garanciád. Ezt bírta mondani. Na, az én apám mindig azt mondta, hogy amikor beteg voltam, hogy nem kell hisztériát csinálni. Ilyet nem mondott az én apám, hogy sokkal ja. emberségesebben beszélt volna. De lehet, hát, hogy ne, ha ne, nem magunkról beszélni... Mindig magunkról beszélünk, akkor is magunkról beszélünk, amikor nem magunkról beszélünk. Én valahogy mindig belecsúszok abban, hogy bárkivel beszélgetek bárhol, az jól érzi magát, és magunkról beszélünk, pedig engem magunk egyáltalán nem érdekel. De ne aggódjál, ez egy átmeneti állapot, mint az egész élet az, Csak közben keresek valamit itt a Facebook oldaladon, tehát nagyon is koncentráltan keresek. De volna. ne, ne, ne, ne, ne, legyen más tók, kérlek, Mind hanem ló? valamiről beszélünk, ami ugye, én a médiáról akartam veled alapvetően beszélni, és ott is nehéz ugye elhallgatni azt, ami kötődésként van, hogy te tényleg úgy gondolod-e, hogy adott ott esetben egy nagy kereskedelmi ö, ö, csatornával való szakítás, az, az átok rád nézve. Hát Hiszen ez azért van még más többször az elmúlt 15 évben, és látom azt, hogy az emberek szinte a televízió által vezérelve ismerik meg az embert az után. Tehát van a van a közegnek, a, nem beszélve a média ügynökségekről, a reklám cégekről, tehát hogy ennek van egy mutatója, hogy ki hol van, ki mennyire ismert, fontos melyik műsorban van, hányan nézik, és akkor ebből következik csomó minden, ezzel egészen odáig, hogy valakinek mennyi az ára mondjuk a hakni piacon, hogy nem ennyire direkt módon, tehát ez, ez nem úgy van, hogy nincs benne a tévébe, akkor azonnal uh, kevesebbet keres, de van azért egy ilyen összefüggés. Sajnos a magyar uh, média piacot, még azért alapvetően mindig a kereskedelmi tévé esti főműsor ideje uh, orientálja, ami szerintem egyébként egy nagyon súlyos szakmai tévedés, mert uh, pár héttel ezelőtt kijött egy cik, hogy a reklámköltések nagyobb része már az internetre megy. Uh, mondjuk ezt hozzáveszem, hogy, a, hogy az internetes nézettség is ilyennek számít, tehát uh, ha egy bezodor reklámozni akar valakivel, akkor nem azt fogja megnézni, hogy ez kicsoda, az mit képvisel, hanem azt fogja megnézni, hogy van -e neki egymilliós insta vagy nincs, és ha van, akkor az illető lehet bárki, akár beszédhibás művlogger, vagy önmagáltal kielölt tehetségtelen rapper, de ha sokan nézik, akkor jöhet, mert akkor sok terméket el lehet adni vele, gondolják ezt szerintem tévesen. Maradva az orientálásnál, szerinted az, és hát ezt nemzetközi trendbe is lehet rakni, én szívesebben nézem csak Magyarországot, de valaki azt mondja, hogy ne szakítsuk ki ezt az összefüggéseiből, az, ami alapján egyébként van egy valóságérzékelésük az embereknek a valósággal kapcsolatban, és az nem önmagában az, hogy a valóságot az ember érzékeli minden média nélkül. Maga a média pluszban mit tesz hozzá, és ez mennyiben befolyásolja azt, hogy majd 2018. április 8-án elmegy-e szavazni, és hova rak különböző x -eket? Ezt soha nem tudom megítélni, és mindig megdöbbenek. Az elmúlt héten három olyan háztartásban jártam általam viszonylag ismeretlen és fiatal, tehát 20 éves embereknél, ahol folyamatosan ment a tévé a háttérben és akkor szóvá tettem, akkor értetlenkedtek hogy mi a bajom és, és akkor ilyenkor mindig megdöbbenek hogy valószínűleg a tévé azért még mindig a mi kultúránkban sokkal fontosabb mint ahogy azt én gondolnám neked van tévéd? nekem van, de jelenleg zöld szint tud csak produkálni. a lányomnak tévéje sincs illetve oh. Van tévéje, de nincs bekapcsolva, vagy egy albérlet, ahol ő lakik, tehát nincs, nem, nem néz tévét. Ő, aki hát korábban ilyen. egyébként leválaszthatatlan volt az RTL klubról. Ezt sem, ez sem is sikből mondom, hanem valahogy én is úgy vagyok már, mert én kínos helyzetekbe szoktam kerülni, hogy találkozom olyan kollégáimmal, akik beszélnek arról, hogy mi van velük, amit ahogy mondják, úgy tűnik, mintha ezt az egész ország tudná, és rajtam tudják és mindenki, és én azt nem tudom megmondani, hogy mi az a műsor, amiről beszélnek, és akkor mindig csendben vagyok, de már elfogadtak ilyen fura bogának. De én nem direkt nem nézek tévét, hanem hanem azt hiszem, hogy kiveszett a telefon, a mobiltelefon, mert képernyőt nézek, nézek én is mobiltelefont, meg internetet, meg e, e, kiveszett ez a közös képernyőnézés, nézés, ami egyébként a televíziózásnak az egyik legnagyobb ereje volt pszichésen. Pszichésen egyébként is ezt még a heti hetesben mondjuk átéltem, hogy milyen érzés az, akár nézőnek, akár készítőnek, hogy működik az a pszichózis, hogy amit most nézek, azt most nagyon sokan nézik még mások is. Ezt nagyjából futballmeccseken lehet még átélni futball közvetítéseknél. Ugye van ilyen összesítés, hogy a magyar átlag, aki nincs, az hány órát néz tévét, és azért rendkívül magas szám. Te ennek találod-e magyarázatat? szerintem ennek ilyen kulturális hagyománya van, mint a ráncott húsnak. Összefüggésben van-e foglalkozással, lakóhelyjel, életkorral? Nem tudom, ezt a fogalmam sincs. Nem vagyok egy szociológus táblázat elemző, de biztos, hogy vannak ilyen adatok. Ha mégis tagja lennél annak a kampánycsapatnak, aminek nem vagy tagja, akkor valójában te kívána te jelölted azt mely közegben, és hogyan teremtenéd meg? Abban a tévérádió szinte nem is lenne jelen, vagy, vagy te, aki egyébként nem nézel tévét, de közben tévémisorokban szerephez, szóval még, még belebonyolódnék a kérdésemben nagyon mértékben a kelleténél. Ebben milyen főbb irányokat állapítanál meg? Hát én abból indulnék ki, amit körülbelül 20 éve kérdeztem meg az anyosomtól, amikor az első Big Brother uh, műsor ment, és ott voltunk nála, és uh, késett a vacsora, mert annyira nézte a Big Brother-t, hogy még a reklámot is nézte, és akkor kérdeztem tőle, hogy, hogy de hogy ezt a reklámot is tetszik nézni, és mondta, hogy igen, kisfilm, mert az egész annyira jó ez a műsor, mert minden, hogy már innen föl se állok. És megkérdeztem azt, hogy és meg tetszik venni azt a, a terméket, amit itt reklámoznak, és azt mondta, hogy á, de hogy is, hát lemegyek úgyis a profiba, aztán, ami olcsó, azt veszem meg. Szóval azóta egy kicsit én nekem van. Azzal, hogy mit ér el a tévé, de nyilván vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek elsősorban a tévéből orientálódnak, és szerintem nem horddöngőség kitalálni, hogy ezek elsősorban a mondjuk vidéki, kis településen élő idős emberek. És ebből milyen következtetése jutottam? Ebből nem jutottam semmilyen következtetésre, de hogyha kellene válaszolni a kérdésedbe, akkor azt mondanám, hogy, hogy én valószínűleg a jelöltemet, ha kampány guru lennék, akkor inkább, a, inkább az interneten tolnám, és ebben biztos az is van, hogy az én jelöltem valószínűleg olyan lenne, akikről azt gondolnám, hogy bizonyos helyeken megmagyarázni, hogy ő miért jó. Mennyire töltötte el csalódással a politiszkodarca? Rettenetes csalódással töltötte el. Nem gondoltam. Hogy... egy kérdés. Te a politiszben hittél, vagy hittni szerettél volna? Én, amikor elmondta nekem a Dudás Gergely egy személyes találkozókor, hogy ez mi ez az egész, akkor én azt gondoltam, hogy ez, nagy, ez egy nagyon klassz dolog, és nagyon jó lenne, ha jelen Nem vált ez életügyemé, hát ez... Ezt gyakran elmondod egyébként, azt csak szeretném, nekem figyelmeztetni, figyelmeztetni, tehát, hogy azért nálad a határok elég élesen meg vannak húzva. Tehát az ember hát megy, egy... megy, és azt szerinted csak azt mondod, hogy itt vége az útnak. Hát igen, én azt nagyon szeretem elhelyezni, például, hogy rögtön egy nagyot ugorjak, mindig a forradalmat akarjuk, és mindenki pufog, hogy hogy mikor veszik már részt az emberek, és mikor fogunk össze, és miért nem megyünk az utcára, és söpörjük el ezt az egészet, és uh, nem tudom megértetni senkivel, hogy ez ilyen nincsen, majd azok fognak uh, kimenni az utcára, és elsöpörni mindenkit, akik tühösek, azok nem mi vagyunk, akik ezen fogunk telefonon, meleg lakásban, Interneten mi nem csinálunk forradalmat, és nekünk nem a dolgunk, hogy helyettük csináljuk. Majd, ha a borsodi szegények, a vészegények és a cigányok azt adnak, akkor lesz forradalom, addig fölösleg. Nem elegán a dolgunk. kérdés, de az internetes tüntetés is ilyen volt, vagy az internetes tüntetésnek akkor nézzük a lányát, ami viszont gyorsan elült. Ez egy nagyon szép történet, volt. most az internet adóra gondol? Ah, igen, igen. Igen, igen vannak, vannak olyan témánk, amik nyilván ezt a közeget is utcára tudják vinni. Amúgy egyáltalán nem feltétlenül értek azzal, hogy minden az utcán kell, hogy történjen. Az utca a politikában kicsit mint a médiában a tévé, hogy valahogy akkor is hiszi el mindenki, hogy sokan vagyunk, hogyha kint vagyunk az utcán. No, Csak ne egyetlen... felejtsd el, hogy én, én egy ilyen kultúrközegben nevelkedtem, mégis ebben a kultúrközegben is általánosnak volt mondható, hogy valaki volt az operában, és az első kérdés mégiscsak az volt, hogy tele volt-e holott. Tehát nyilvánvalóan nem az volt a legfontosabb, hogy tele volt-e. Igen, csak más világ lett most az a kérdés inkább, hogy az operában, aki ott volt, azok közül hány ember értette, ami ott történt, és hány ember hajlandó még egyszer operába menni. Hát én értem, hogyha kiszaladunk az utcára sokan, és csinálunk egy tüntetést, az nagyon jó, mert akkor megmutattuk, hogy sokan vagyunk, vagy ezek után hazamegyünk, és mégint képtelenek vagyunk egységben gondolkodni. Tehát kb. 3 millió ember van ma Magyarországon, aki nem akar szavazni, akkor... Az egésznek nincs ilyen értelemben összefüggése. Engem sokkal inkább érdekel az, hogy hogyan képes például egy cipősop azt megcsinálni. Tehát ma egy jobban csinálja az emberek megfogását, mint, ö, mint egy politikai párt. A feleségem is, meg a lányom is vásárolnak sopokon két időnként. Ö, oda mennek, odaadják az adataikat, hajlandóak arra, hogy őket felírják és nekik értesítést küldjenek, pénzt küldenek, ö, és utána elmennek átvenni, vagy itt maradnak, amikor hozzáták. Szabad ez, ez ehhez képest, bocsánat, csak ehhez képest eltörpül az éve egy, egy fültébe haló bemenetel, és egyszerűen fel fogra egy fog vitott képesek. Megragadnám az alkalmat a személyes kíváncsiságom kifejezésére, de nem muszáj válaszoljál hány éves lányod? 19 lesz most, hogy most te, te sokkal fiatalabb apa vagy, ugye az én lányom az most lesz márciusban 20, tehát nagyjából azonosok gyerekeink van. Igen. Igen. Csodálatos korszak, amikor az ember újra elkezd azon agudni, hogy te Úristen, írtam ennyi éven keresztül, hogy de fárasztó, de idegesítő, miért kell nekem, és aztán most Úristen el fog esetleg költözni, és akkor mi szükség van rám? Szakadjuk, nem tudom ismered -e ezt az érzést. Egyszer, ha találkozunk, ezt elmesélem ez én nálam bonyolultabb, vagy egyszerűbb. Mi nem élünk együtt, de én finanszírozom az ő lakhatását, meg az ő egész életét. Szóval, uh, de, de kifejezetten jobban vagyunk, és ha valaki fontos nekem a barátnőm mellett, vagy a barátnőm lánya mellett még, ami ugye nem ugyanaz, mint az embernek a saját családja, de majd nem az még ugye, ugye, még miatt, ugye megsértődik valaki. Ugye, én egyszer voltam, egyszer voltam nős, és aztán az nem sikerült abba, ahogy belemenekültem, és akkor azt mondtam, hogy soha többet, és szerintem a barátnőmmel való kapcsolatom, ami a leghosszabb magánéleti kapcsolata, azt egyemek közt az óvja, hogy nem, nem uh, házasodtunk össze. Én amikor gyerek voltam, én az családi házból kiindulva, de ez pszichiáter kontrollálta, tehát nem ők elmevetek, akkor eldöntöttem, hogy nem lesz gyerekem, nem lesz növényem, fikuszom, kutyám. Semmim se lesz, amiről gondoskodnom kell, mert én egy hanyag, egy és felelőtlen ember vagyok, és nem akarok egész életemben annak a nyűgét és a felelősségét nyögni, hogy én elfelejtettem a kutyát levinni, sétálni, a növényt elfelejtettem, megöntözni, és a gyereket elfelejtettem fölnevelni. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Na, visszatérve tehát a politiszre. Halottam. Azért csalottam, a számokban csalottam. 30 ezer előfizetőt vagyis elő, -elő szeretett volna a Gergő összehozni, és én azt láttam azért a neten, hogy az elégedetlenség, a szabad sajtó, vagy a független sajtó iránti igény az annál nagyobb sem, mint hogy három jött végül össze körülbelül. Ezt nagyon kevésnek érzem, és persze mindenféle érveket tudok pro és kontra, hiszen végső ez egy vállalkozás, hiszen végső soron miért adjanak az emberek 10 000 forintot előre valamire, amiről nem is tudják, hogy milyen. Hát azért ott az index, meg a 444, meg a HVG egy bizonyos kultúrkör, azért ezekre, meg a H24-re tud úgy tekinteni, mint független sajtóra. De azt az üzenetet, hogy, hogy vidéki hálózattal működő Akár a hirdetésektől is független. Csak az olvasók, az előfizetőknek tartozó felelősséget, csak felé tartozó sajtó legyen, ez nem ment át. És, és nagyon nem ment át ezért egy kicsit szomorú voltam. És mennyire voltál szomorú, amikor a Csepeli fórumon kiderült, hogy. A két hajda volt indexes barátsága, hát nem megbonthatatlan, és Új Péter és Dudás Gergely viszonya, hát sok minden által terhelt. Én az egészen nem is tudok, most hallok felőle, de már így érdől nem lett meg. Hát ilyen hát, egók, azért ez is egy piac, nyilván itt is vannak szereplők, passzátszelek, amit mindenki fújni akar, ő, én ezt teljesen természetesnek veszem. Aztán nyilván mit tudom én, hogy évek, évtizedek alatt milyen kollégaként, milyen kapcsolatokat húztak egymással. Ez szerintem ez ugye, Egy kérdés a belett kapcsolatban, aztán megyünk a nem belett kapcsolatos kérdések felé. Te egy tisztázó típus vagy, vagy te nem egy tisztázó típus vagy? A, ezt most nem értem. Tehát egy olyan ember, aki egyébként valamit megbeszél, vagy egyébként a dolgok úgy gondolt, hogy megoldódnak anélkül, hogy egyébként egy jelentek egy házasságból című filmsorozatot kelljen forgatni a Bergban nélkül? Ja, nem vagyok rögtön. Én várok egy kicsit, hiszek abba, hogy megoldódik, és aztán két utat választok. Ha úgy ítélem meg, hogy nem lehet megoldani, akkor örök lehet tűnök valakinek az életéből. De azért alapvetően tisztázó típus vagyok. Szerintem meg kell beszélni, de nem, nem betegesen és uh, műsor szolgáltató szinten arraszkodom hogy az egész életem és minden kapcsolatom arról szóljon, hogy üljünk le, és akkor beszéljük meg, hogy a azt mondtam. Ugye azt mondják, hogy média-kormányzás van, hogyha a média egyik pillanatban a másikra eltűnne, nem a Fidesz kezéből, mindenki kezéből, nem lenne internet, nem lenne rádió, nem lenne tévé, Oké, okay, levelet lehetne írni, posta lenne. Érdemben befolyásolná az áprilisi választások eredményét? Szerintem ez egy misztérium, hogy ennyire fontos a média. Ezzel ez többek között a hatalom is szerintem magát hitegeti. Eh, médiában pénzt lehet keresni, én azt gondolom, hogy a eh, TV2-vel is elsősorban az történt, hogy... Eh, hogy elhitették Orbán Viktorral, hogy ez nagyon fontos, egy olyan külön, amelyik igazából nagyon sok pénzt akar keresni, és valahogy, valahogy elmagyarázták a nagy sőnöknek, hogy ez most nagyon fontos, és ez nagyon... És ez vonatkozik hát, a Trump kampányra is, amiről nem tudnék nálad levizsgazni. Már ember nem tudnám elvizsgázni. Hogyha most kikérdeznél belőle, akkor nem tudnék mindenkinek. No, Nem én vagyok az az ember, aki ebből ki fog kérdezni, vagy meg kérlek. csak azt De kérdezem én... tőled, hogy... Úgy láttam, el... hogy azért az is elsősorban a, a Youtube-on, interneten, Twitteren, Facebookon zajlott, hogy a lényegi része. Ebben a technikai, vagy milyen elmaradottságunkat lássuk, tetten érve, hogy nálunk ennek ekkora a jelentősége, mint most, és most szándékosan nem mondtam, hogy ez mekkora. Nem tudom, szerintem nem vagyunk elmaradva. Szerintem Magyarország ma ugyanolyan. Egy-két -egy apróságtól eltekinti például Magyarországon, de általában Európában a Twitter például nem annyira fontos, vagy nem annyira érdekes, mint a Facebook az angolszás világban, azt a Instagram és a Twitter eh, hangsúlyosabb mint nálunk, de ettől eltekintve szerintem egy átlag populáció ma Magyarországon azt csinálja a telefonjával meg az internetével, mint az Amerikában. Két kérdés maradt, de ez két vasúlyos kérdés, az egyik az, hogy, és ezt már folyamatosan érintetted, és korábban is volt közöttünk erről szó, hogy akkor barátságtalabb módon az évekkel korábban volt, most barátságosabban lesz, hogy Szóval én azok közé tartozom ma már Aki az, egy, az igazságot egyszer ideadja Odaadja Annak függvényében, hogy mit gondolok És hogyha azt mondják, hogy megosztoztam az igényeimmel a pártok között Akkor azt mondom Ugye én ahányszor közök, mindig lehúzom ezt az izért, Csak ezt te nem tudod megtenni Jelnézést. Ne, ne elnézést Én ugyanígy gyógyulj meg, ez a legfontosabb Szóval, hogy az igazság ide-oda osztása... Szóval, szóval, hogy te mennyire szenveded meg, mert néha úgy tűnik, hogy azért érzelmileg megérint az, hogy, hogy szekértáborokhoz kell tartozni, mert olyan nincs, hogy valaki egy szigetről mondja azt, hogy a gép két lángokban áll, én a kapitány vagyok, és szigeten vagyok, onnan beszéllek, mint a viccbön. Igen, én, én ezt nagyon megszenvedem. Fekete-fehéren akarja mindenki látni a dolgot, és és ezért már lassan nem tartozom sehova de mennyire jó érzés ha most más oldalról és aztán mehetünk vissza oda amiről te akartál beszélni hogy te azért azon kevesek közé tartozol és nem mondhatod, hogy nem udvarolok neked nem homoretikus értelemben hogy téged mind a két tábor szeretne magáénak és valójában időnként az a gondjuk hogy te mind a két táboré vagy és az nem lehetséges miközben általában valaki az egyik táboré és a másik tábor emiatt támadja én nem hiszem egyébként. Lehet, hogy valaha volt ilyen időszak, amikor uh, ennyire érdekes voltam, én szerintem semmelyik tábor nem akar már magának, nem vagyok annyira jelentős, nincsen nincs olyan súlyom. El, elengedtem az influencer uh, státuszt, azt hiszem. Uh, Nehéz volt? Nem biztos, hogy én akartam. Uh, de, de hogy de... engedted el? Hát, hogy egy idő után elkezdtem nem hozzászólni dolgokhoz, nem elmenni olyan helyekre, hova hívtak, hogy szódokoljak, vagy mondjam, vagy nem csinálni. Ez védekezés Postot, volt? Ez inkább csömör volt. Mert te azon pacákok közé tartozol, akit nehéz elképzelnél nélkül. De most úgy érzem, hogy inkább én kontrollálom ezt a dolgot. Azt nem Azt nem nagyon sokszor kontraproduktív, most a például a Gyertfaji Viktorék, akikkel sokat dolgoztam, akik most legutóbb a diák szervezték, de szerveztek őt már diák szigetet, is és, és besegítettem egy-két dologban nekik, akár az ismertségemmel, akár háttérmunkában. Ők most hívnak megint, hogy menjek erre a diák tüntetése. én is szóloknak, és azt kellett mondanom nekik, minden rajongásommal együtt, hogy szerintem nem kellek én oda. Tehát egyre többször érzem azt, hogy, hogy én nem kellek oda, és ez talán én vagyok a legkevésbé gyávasággal vagy közéleti öncenzurával vádolható, de sokszor érzem azt, hogy nem kell már oda egy ilyen tévés ember ahhoz, hogy attól a hitelesebb legyen, sőt attól lesz hiteles egy diák szüntetés, hogy a diákok csinálják, hogy most ott lettem volna, és mondok egy még olyan jó beszédet is, lehet, hogy pár srác azt érzi, hogy ők nincsenek egyedül, mert egy ilyen bácsi is támogatja őket, de ettől függetlenül nagyon sok ennek az ügynek, könnyen mondhatta volna, hogy na, akkor a hajóség és szerintem ez nem tesz jót. Úgyhogy ilyen megfontolásból nagyon sokszor vonom már ki ebből, azon hullámzik a saját személyes életembe is, hogy én mindig rájövök arra, hogy igazából politizálni is úgy jelzemes, hogy az ember politikus. Ez a belebeszélősdinek oldalról ennek van egy határa. Ez olyan Nem akarok olyanná válni, mint egy híres zenekritikus, aki nemzedékeket tesz tönkre, okoskodik bele a lap, hasárjairól, de igazából életében egy akordot nem játszott. Ne legyél szomorú. Nem, nem, az... nem, nem, nem, nem szomorú, én gondolkodtam. Nem, mintha nem maradt volna ebben még anyag, de akkor felolvasom, amit írtál, ha akarsz hozzáfűzni bármit, Eh, akkor teszed, ha nem, nem, eh, és akkor egy hét múlva megint előkerülök. Bár kibé... Igen, csak ígérd meg, ígérd meg, szépen, hogy nem beszélünk róla, meg zene, meg média, meg ilyenek, hanem csak fröcsögünk a politikáról, vagy okoskodunk. Úgy csak szeretnélek figyelmeztetni, hogy én ezt megteszem, de minden egyes alkalommal, amikor magadról kezdesz el beszélni, akkor azt mondom, hogy... lesz akkor ilyen szövegben. Hát tudom, de pont ezért alanyi költő vagy. De ezt akarom elkerülni, mert ja. halálosan unom az ént. Jó, hát akkor mennyire úszó mesternek, de egyedül költő vagy. Hát Bár jó. kibékültünk, annyi kis szurka piszka engedtessék meg nekem, hogy jelezzem. Én például nem intézek hozzá nyílt levelet, amikor egy nekem nem tetsző oligarha politikai okokból felvásárolt, és politikai célokra is használt média felületén dolgozik. Sős, sok sikert kívánok neki, és új műsorának pedig róla pont ugyanaz a véleményem, mint <coughs> a médiakörreiről nagyon egy kicsit rosszabb de hát én egy ilyen fura szerzett vagyok például vele is meg tudtam beszélni az ördüléseinket pedig nem változott a véleményem a műsorral dolgozik és akkor az összes tulajdonnevet és vezetéknevet nevet kihagytam belőle Igen. most akkor mit én meg mondjam bele és nem nem nem reagált rá nem hallgattad a műsort uh, nem én egyszer hallgattam és milyen? Nem volt benne tűz. Nem tudtam, miről szó. Azt áruld el nekem, hogy amikor te színpadon voltál, és ezt szándékosan kérdezem, olyan van, hogy az ember zenél és nincs benne tűz? Van, és akkor én tényleg abba hagytam. Igen. Hosszú időre. És nagyon megbántam, hogy ezt tettem, mert, mert nem, nem szabad ilyen tisztességesen viselkedni, hanem ha az ember, tehát hogy hazudni kell. De arra én nem Biztos? vagyok képes, és ezért vagyok lúzer. Igen, mert aki hazudik, annak előbb-utóbb az arénában lesz koncertje, és uh, ott ott akkor nem tudom, mi történik, mert még nekem Figyelj, néha történik. azt fogom gondolni, hogy viccelsz, mert nem akar lakom olyan benni. De nem, nem nem De ha neked így könnyebb meggyógyulni, akkor... Nem, nem, mindenik. nem. Nem, most meg kéne osztanom veled olyan élményeimet, mert amit épp úgy nem akarok veled megosztani, mint hogy te más élményeit nem akartad velem megosztani. Aztán majd egyszer találkozunk és semmi más nem csinálunk, mint ilyen élményeket fogunk megosztani egymással, csak mikrofon nélkül. Jó, addig viszont beszéljünk olyan dolgokról, ami másokat is érdekel. Jó, hogy áll a karácsony? Most tegnap olvastam, vagy ma hajnalban nem tudom, mert én az zárom a napot, hogy mindent elolvasok. Ez mennyi idő? Hát, amíg bele nem alszom. De mennyi időszerűen? Nem tudom, egy óra, uh -huh. amíg úgy minden e -hát. És azt szerint szoktam álmodni, hogy az utolsó, amit elmosodott szememmel látok, az az, hogy Orbán Viktor vagy Gyurcsány Serenc, vagy milyen hír. Igen. Most azt olvastam, hogy, hogy, hogy, hogy kutatók megint jobbra hozták. Pont, tegnap volt pont egy elemzés, hogy akkor Karácsony népszerűséget népszerűségek. Abban szépen, tudod, hogy abban, tudod, mi tűnt fel nekem? Abban azt tűnt fel nekem, hogy miközben abban kifejezetten negatív ö, megjegyzések is voltak a karácsonyra, miközben alapvetően elismerte a teljesítményét, az indextől teljesen szokatlan módon az első öt téma között tartotta, és talán még most is ott van, én nem néztem egy ideje az indexet, de az, hogy egy ilyen téma ilyen hosszú időn keresztül ilyen vezető helyen legyen, az vagy azt jelenti, hogy fontosnak tartja az index, vagy azt jelenti, hogy fontosnak tartja az index, és ennyien el is olvassák. Én bizon benne, hogy az utóbbi volt. Valószínűleg az utóbbiok ok, azért nem szoktak ott tartani dolgot, kivéve, hogyha tizetek hirdetés. Erről meg nem gondolnám, hogy az. Hát valószínűleg az történik, hogy most tényleg bizony szempontból a Karácsony Gergely az egyik legizgalmasabb fordulata, fordulata ennek a... De arra ennek arra ugye a ne kérdezzek rá, hogy a Lévai a... Katalin az miket csinál, mert ezt téged ilyen mértékben nem érdekel azt, azt most én nem tudnám. Rendben van, akkor azt majd nézd meg. Én minden esetre, a tehetnék egy javaslatot, amiben nagyon kibednék veled, a karácsonynál, akkor azt mondanám, hogy ebbe a 18-ba ebbe a Lévai Katalint vegyek ki, és meg rakjon be. Ö, ezt mondom, most ezzel nagyon megijesztettél, de most azért utána fogok olvasni, hogy ki ki az a Lévai Katalin, és nagyon el fog gondolkodni, hogy ki az a hajomsandás. Nem, én csak azt gondolom, hogy egy olyan pacáknak, mint neked lenne ott nem lenne ott helyem, hiszen kilenckor kellek Igazad van, ezzel együtt lenne ott helyed Önök, hogy voltál és további gondol. gyógyulást kívánok Neked is szervul. Üző módon magamnak is szél Figyelj, akkor, e, akkor ezt is most küldjük, vagy hogyan legyen? Ha hú. most ő miről beszélünk, Azt, hogy akkor van? Nem, hogy a hangmérnököm, akkor ezt küldje el, ugyanúgy, mint múltkor Ja, igen Oké, okay. ennyi, ennyi történt Ádám, akkor küldd el, köszönöm szépen nagy a kísértés, mint aminek korábban be is dőltem, hogy egy ilyen műsor után megkérdezem önöktől, hogy mit szólnak hozzá, de ma nem fogok engedni ennek a kísértésnek. Így aztán pro kontra nem fog megismerkedni az önök dicséretével és kritikájával. Így működik egy rádióműsor, amely az első rövid időszakában enged be telefonálás, és aztán később pedig miután kontraproduktívnak találja alapvetően az elmúlt időben való hallgatói betelefonálásokat, nem mindegyiket, így működik. És így működik még nagyjából 9 fél héten át, hogy mi lesz utána, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ne felejtsék, hétfőn, 12-én nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, hétfőn este fél nyolckor, től. a Filipovval, önökkel és velem a belépés dígtalan el vannak várva 12. hétfő Lívia és Lídia napja Aquarium Club volt lokál este fél nyolctól. Ajánlom a civil rádiót és benne magamat ebben a sorrendben dörö.fi kukat gmail.com Viszont hallásra.